Kring gudarnas skymning Det blir början till slutet Och gryningen till en ny tid Kedjan kommer att frysta Kring gudarnas skymning Det blir början till slutet Och gryningen till en ny tid Ditt bohuslän är det Med torden skjuts härjade skär Blåttbränningen känner den döde, Som räddningslöstandare är Men blodröd ska laftonen färga Ett stort piskar hav i sitt svald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 and let's go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 Landet hörde inte längre till dess folk Politiker var köpta och pressa med dolk Med männen likadant Ett starkt grand orient Vem som skrev historien vet du det med vän Få vad det som stod emot så minst den nu igen Låt deras värva båda gott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 Hedrar nu hans namn. and be all The other thing in var henne med dig Ditt skarpsyn är sjung till dig lätt Jag ska lej, och du sköra valkir Jag ser din fan Jag sover en bort bitning skil namn Men nu längtar ni bort då det syns blick, bort i den framtid Som vi aldrig fick Ich sah ihn nicht, weil du da bist, weil dann war fast ist tot, du. Ein Gott ist Känna stämningen en varm och natt. Ingen annan rikedom står över denna skatt. När snipar skärm mot vattnet då du frisk kan andas ut. Fri förfila livet här, det är ju som förut. Himlen är ännu ljus, vad solen har gått ner. På andra sidan, sundet väntar stugan som vi ser.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 I samhället är inte normalt Folket sänger in sig ner och allting blir brutalt Varför ska vi hylla dem som obehag och sämt Hur ska vi kunna älska om vad det som har hänt Normer har förvridits om till vissa asylningssång Förändringar som tillkommit, det har skett med svång Låt oss säga sanningen i jord och kämpa för vår rätt Låt oss blåsa upp en storm för känslan vi berättar Låt oss leva och ära Låt oss vårda och bära När och smånen har nått fram och hotar det vi har. Råder inga, vi vill mer, vi blir en ena kraft. Låt oss leva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 Centress in the new Or draped in diverse dresses, the by males of every race, Nature's greatest glory. They look as to a tired and white women on my soul.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 Sang, let's stop and have a drink from my old bar stool. Hey, everybody! Here's to the old school.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 Våra gudar säger inte hur vi ska leva Utan skänkt och skåvan och självbedriv Det minsta du kan göra är ditt bästa Och du ska se att det ofta räcker till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 ifrån taken och barnen slipper äkta någon kusin Just Men om ta Skeppet kasta i vida ut Det måste säkert tagit Hans sinne ganska svårt Till döden genast klappa På faders hjärtats lugn Det När vi går i pension Då ska vi ha det lugnt och fint Jag har sparat mina slantar Att han, de tanta, när hon Är ungapat förbannad på sin symaskin Vi har jobbat och knekat dag och natt För att få någonting över efter skatt Men nu så står han här med sitt kassaskring Märkt stormaktsmaskin Ja det är en liten anstängning, Säger Steff, Steff, Stefan. Att vara trigg i världens umsättning Det är livet värt att leva Att köpa underklassens röster Alltid grej. Knäller du på Twitter Ja då hämtar vi dig Har man egna tankar Ska man passa sig Säger Sté, Sté, Sté fan Fy fan ja. Och nu på bästa sändningstid Av vår statsminister Vi då kallar Svensson för naiv att pinta hundratusen kåkar kommer kosta massa stålar men var ingenting en sose kunde förutse. Kommunisten jobbar extra varje natt för att komma på en extra skatt. Du blir utan slattan, men vi är riktigt rik på din och Stefans medmänsklighet. Ja det är en liten ansträngning säger Stef, Stef, Stefan.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 en liten ansträngning, jo. ja. Ja, är en liten ansträngning, säger Stev, Stev, Stefan. Att vara i världens undsättning, det är ju livets värt att leva. Att köpa under klassens röster har alltid varit min grej. Gnäller du på Twitter, ja då hämtar vi dig. Har man inga tankar ska man passa sig, säger Stev, Stev, Stefan. Säger Stev. Say it's the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 Där med munnen jobbar över nån som är en fina på orden brottar Lena Kolarsson åtå är vi pass i snor Bellman och Fröding få jentan som gillar korv Selma's pyssling Bamses trimbergår Alfred Nobel. Svenska Gud och landet är vårt Försäkrar av Och Landet är vårt. Hallo, hej. Jag bor på en helstad utomlands. Jag bor i en lothalen och jag bor i hall. Och jag på bara i en ett i bara i en stora bostad fem år bor jag i 4001, 4002, 4003, 4004, 4005. Jag bor bara i en mitt och jag bor utroden i en lothalen och i den att jag är i den här är jag bara i och Lorsson och Tåg Älgpass yeah. i Snor yeah. Yeah. Bellman och Fröding för Och Jäntan som yeah. gillar korv Selmas Byssling Bamses Och Alfred Nobel yeah. Svenska, Svenska Arbyta Och landet är vårt hey. Svenska, Svenska Arbyta Och landet är vårt Season fears They move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 And they all rely on And it's written in the protocols Of the learned elders of Zion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 Jag är smile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 Så lag. Vi dröjt på slaviska stammar en värme nordiska drag. Det var för var och Och nu liksom då, en en Vi Vi bygger på slaviska stammar en nordiska drag. Det var för och och nu liksom då en styrka som är en bragg, då får jag du unga morgonstund och välkommen till ännu ett fredagsting Det här är avsnitt 7 av fredagstinget som sänds och spelas in klockan 09.00 Den 24 maj 2019 med mig Dan Eriksson, med Magnus Söderman God morgon Och med Jalle Horn. Hej där ute Hej där ute, alla är glada och ledsna. Eh, vi ska redan nu så här i förväg varna för att det här kan komma att bli känt som det stora hostavsnittet. Eh, inte höstavsnittet, det är alldeles för tidigt, men hostavsnittet. Eh, vi är alla lite krassliga, kanske till och med du Magnus va? Mm, Ja, jag har varit men va? jag börjar gå in i en mer sådär äh, kurantperiod där jag känner mig mycket bättre så att, äh, jag ska försöka att inte hosta, och så kommer jag göra andra typer av kroppsljudet. Ja, det känns lovande. Jag har dragit på mig någon typ av rethosta som den utlöses av att jag talar. Det är en dålig kombination i mitt arbete. Så jag sitter här och dricker C-vitaminberikat vatten och peppar min te just nu och försöker hålla i halsen någorlunda oeretad. Eh, imorgon ska jag även på vara på scen i Svenskarnas hus eh, och hålla tal. Eh, och då hoppas jag verkligen att jag inte bara står och Det Det blir så oerhört dåligt tal. Eh, jag är lite besviken på att det inte är virvlat eh, vatten med kolodiolt silver du dricker. För att, eh, det det ser jag är ingenting roligt. om. Jag kanske inte ville verka som en knäppis. Så kan det vara, så kan det vara Nej men kära lyssnare, vi har ju den här eh, Den här fula ovanan Att vi sänder alldeles oavsett hur det låter ja. <laughs> För vi kan inte hålla käften Så att eh, snurlar, hostar eh, Och liknande Då får ni ju helt enkelt stut ut med, med det ja. Och till alla er i chatten Som är besvikna på att det inte var det stora ostavsnittet Det kommer komma i framtiden Då ska vi prata om Råke Få Och, och det, det kommer bli väldigt väldigt spännande eh, Ett mögligt Sista halvtimme kan man säga Um, och Jalle, vi hör här Att du redan har börjat hosta Så att, eh, välkommen in i matchen ja, Tack så mycket, jag mig faktiskt bara ja. Jag är inte det minsta sjuka Jag käkade en macka för en halvtimme sedan Som fortfarande sitter fast i halsen Någonstans <laughs> Ja, nej, men det, det låter som ett rimligare problem Ehm um, vi ska ha ett alldeles vanligt fredagsting idag Men även denna gång Precis som för två veckor sedan Har vi ju en världspremiär i musikpausen Är det inte så, Janne? Jo, det är det Jag tog det är det Jag lyckades stjäla till mig Ytterligare en Låt av AIK-trobaduren från Hans nya skiva Guld Som tydligen heter Ja. Och den låten ska vi spela i pausen tillsammans med era fina låtar. Och till det vill jag passa på att eh, säga att eh, den här skivan Guld ska tydligen ligga färdig den 31 maj. Mm. Och då ska den finnas till, om jag har förstått det hela, till försäljning. Så här, AIK Shops, det är framförallt där man kan hitta den tänkte man också i på till bakom, bakom någon buske där någonstans man måste in och prata ah, med. Ja, det, det är nå det, det är precis någon liten om man buskade där, där i solna. Ja, Livs i solna har. Ja, ah, just det, just är det. Ah, det är någon så slumigt ställe. <laughs> och eh, det finns ju en webbshop också, mycket slummig. aiktubaduren.se. <laughs> <laughs> aikstrek tubaduren.se. Eh, -tubaduren ja. Och eh, Sen visar sig att Karn tydligen har en Youtube-kanal också som heter Aikotubaduren. Och där ska dagens låt komma upp som vi du idag har någon lovat. Oj! <laughs> Jag vet inte om det är bra eller då eller dåligt men det låter ju roligt i alla fall. Så om ni, om ni gillar sånt så är det bäst att ni går in och kollar jag som har hört den här låten i förväg hoppas att videon eh, följer liksom det som händer i texten. Då kan den bli väldigt underhållande. Ja, just det. Och sen så en sista grej, eller en näst sista grej ska jag säga. Eh, om en månad då kommer tydligen nästa skiva. Är helt galet. sitter inte gör annat än AIK-låtar när aik, -låta, den där AIK <laughs> <laughs> Aha, det är kanske hans jobb. <laughs> Och där ska det finnas en, ännu en låt med hans största fotbollsfavorit. Ingen mindre än herr K-Mark. så. Och ja, jag tror att det var ironiskt sagt. Ja. Och jag tror låten ska Inte längre hetas när det gäller. Ah. Ja. Spännande. Ja, får... Spännande. Och eh, jag ska passa på att säga att jag håller på rycker i en ny artist eh, på Sveriges sånghimmel om det blir av eh, mycket konstig grupp, eh, snarare en grupp, eh, mm. eh, som heter något så bisarrt som eh, Strippor och Ladd. <laughs> Ja, det är i alltså. är alltså. Dan brukar ju vara den som säger att ja, jag måste start, starta partiet va? Ja, i, i pausen. Men jag tycker att Jalla har ju gått ut stenhårt och så ökar han bara. Så att partyt är nästan slut innan jag ens börjar, börjat. Va? Strippor och lär. Ja, men håller i hatten nu. För <laughs> jag kolla lite på spellistan på titlar till det här. Det ska komma en skiva eh, under... Jag ska nog säga inte loppet av året utan lite tidigare. Och eh, det är väl någon form av eh, kommentarer till vår tids eh, bisarra händelser och eh, företeelser. Och eh, ögonen fastnade i synnerhet på titeln till en låt som hette Inget mindre än Kuken ska vara där fram och inte där bak. <laughs> Alltså jag skriver under på det uh, utan tvekan. Jag tycker det är fullt, ett fullt rimligt ställningstag. <laughs> det låter som en rolig låt i alla fall. Ja, absolut. <laughs> är det något som kommer spelas på P3? <laughs> Dagligen. Det blir deras jingle. <laughs> mm. Efter revolutionen, kamrater. Då ska p spela strippor och ladd hela dagarna. <laughs> jag hoppas att jag ska kunna skaka fram en låt om några veckor mm, det ser vi fram emot, du är ju lite av vår du har liksom händerna långt inne i många musiksyltburkar och går runt där och bara skulle man kunna få spela den här mm -hmm. ja. det ser vi fram emot ja jag måste bara säga det. I samband med att ni börjar med det här med hajkut och sport. Jag kom bara på det att jag såg en sån rolig tweet här om sistan, Så jag måste bara dra den i samband. När vi ändå pratar om att sparka boll. Jag, jag... Det var någon som skrev till Djurgården <laughs> Och Han skriver så här. Och det, man känner verkligen hur, hur jobbigt det är. Jag läser vi stödjer DIF och det kommer vi alltid att göra oavsett. Men tålamodet har börjat tryta för er som representerar vår förening och det med all rätt. Vi närmar oss tio år sedan senaste dörrbyvinsten mot Rottorna. Tio år! Kan ni ta in det? Förstår ni hur mycket det skadar klubben? <laughs> Fan vad dåliga de här Djurgårdarna. Så jävla kassa. Nu... sitter och boomerpostar. Tio år! Nu tycker inte jag att man ska sparka på dem som redan ligger ner. <skratt> <skratt> Eller misshandla djur. <skratt> och inte heller inavlade barn. det är liksom... Allt det här. Man ska vara snäll mot dem. Ja, men man ska vara snäll mot ja mm. Man ska vara snäll mot AIK också. Jag ska passa på att säga att jag inte bryr mig det minsta om hur det går för AIK i fotboll. Du vill bara ha deras låtar? Ja, bara ha deras låtar. <laughs> Eftersom de sjunger så roligt och där och Nej, ja. Det är fint. Vi spelar alltså den i musikpausen om lite mindre än en timme. Bara passa på att påminna om att imorgon så arrangeras ju Högern som aktre i Svenskarnas hus. Och jag har förstått att det fortfarande går att köpa biljetter på logik.se. Det vore kul att träffa er där. Kolla också in till för kommande evenemang. Inte minst nationaldagsfirandet. Det kan ni nog gissa vilket datum det är. För den mindre kalenderbevandrade så är det alltså den 6 juni. Då vi också inviger vår flaggstång i Svenskarnas hus. Den, där får ni jättegärna vara med. Det kommer bli lite trevligt för barnen med, med hopporg och lite ansiktsmålning och sånt. Och det blir också trevligt för de vuxna. Speciellt för de som inte det ska köra bil. Jag ska inte säga mer, men det kommer finnas godsaker att smaka av som ni aldrig har smakat tidigare. Jag har funderat på att anmäla mig frivilligt till Och att måla eller bli målad? Ja, måla I, i första hand. Sen kan de få måla också om de vill det. Um, ja, <laughs> vi, vi såg nog att vi fick tre avbokningar precis. Jag vet inte hur jag ska tolka det. okej. Okay. Mm. Uh, och sen vill jag såklart passa på. Uh, det är den 24 :e idag, det betyder att det är 25 imorgon. <skratt> Väldigt många av er får lön idag. Tänk efter nu. Istället för att lägga pengarna på dumheter, kolla in husfonden på det Vi fortsätter renovera och utveckla huset. Husfonden behöver dig. Ta ditt ansvar. Ge alla dina pengar till mig. Eh, uh, Husfonden. <skratt> <skratt> uh, Kolla in den. Vi, vi har ett målsamling 50 000 kronor i månaden för att kunna följa planen och, och få huset dit vi vill. Det Detfriasverige.se Scrolla ner till insamlingen nu! Tänkte jag att vi går in på våra spaningar för veckan och jag tänker lämna över till Magnus först. Du har gått att fundera på det här med gångfart. Jag, jag, går, jag kan säga så här, jag går inte igång på ämnesbeskrivningen direkt utan jag hoppas att det finns något mer här bakom att du har kommit fram att, att det går snabbare att springa än att gå. Eller så där. Ja, men jag, har ju varit, jag har ju varit på lite utflykter här den senaste veckan. Oftast så begränsas ju min rörlighet Ja, till eh, nettobutiken tvärs över gatan. Ja, jag, är ute, jag är inte ute och går så mycket mer än det. Och, och när, jag då, när jag väl då tar, tar mig för att göra detta, eller ja, jag måste. Ja, eftersom att min bättre hälsa kanske har försvunnit ur bilden för tillfället eller sådär. där, så, så blir det jag Vad som hänt? Hänt? Ja, men Skiktsmässa? Ja, nej nej nej, nej, nej, nej, nej. Inte så. Inte, inte har du dödat du? Nej, nej, hon är inte död heller. Hon, hon lever, utan det är bara att hon, hon har annat för sig. Och då måste jag ju ta hennes plikter. Och då inser jag hur betungande de är, och de innebär ju också då att man måste, man måste hålla på att flytta på sig väldigt mycket. Och då slog det mig att alltså, för att om jag ska någonstans. Uh, och färdmedlet är apostlahästarna, så blir jag ju alltid passerad av <laughs> uh, alla. Uh, alltså barn som kilar förbi mig, uh, mödrar med barnvagnar, blåhåriga damer. Uh, ungdomarna ska vi inte prata om och inte heller den här hundraåringen med rollator. Uh, det har alltså hänt, för jag går väldigt långsamt. Och äh, den som vill vara lite elak kan ju säga att det handlar om min rondör. Mm. Äh, och eller avsaknarna och det som då kallas flås som, som människor har. Och man har inte helt fel i detta. Äh, och antagligen så hade jag ökat på äh, takten med, med någon kilometer om det var så att jag... Vaknade upp och typ bytte hamn med, med The Golden One. Men, men faktiskt inte mer än någon kilometer i vart fall. För saken är den, och det här är det viktiga, att jag stövlar liksom inte på. Utan jag spankulerar. Och det gör också att jag, jag reta mig på alla andra som just bara stövlar fram. För det är ett uttryck. Det är ett uttryck mina vänner för den sjuka som har drabbat Västerlandet. Och det, det, det är en av orsakerna, kanske en av de primära orsakerna- till, till det nämnda Västerlands eh, undergång. Uh, för det finns liksom ingen eftertanke. Va? Bara en jakt på, på, jag vet inte vad det kan vara. Och vi som spankulerar, vi är en döende skara människor- vi vi är i vägen också. Jag kanske på att ni rör er jag. så jävla sakta hela tiden. <laughs> vi, vi, det, det är nämligen farligt att vara en, en sån som oss. Som vi. Som jag. Uh, för att de som vi delar trottoaren med de uh, kan liksom inte anpassa sin fart till oss som flanerar. Varför man allt som ofta blir någon form av flipperkula uh, där man måste göra undan manövrar och och man sträcker sig då också för att helt plötsligt så måste man snabbt röra sig åt något håll. För det kommer någon sån där blådåre som går, går på, stövlar på. Och då så gör man illa sig. Men det får inte hindra oss. Och jag inbjuder nu, inbjuder er alla till att bli flanörer. Till att bli strosare som, som strövar fram. Det är nämligen alltid rätt. Och det är en motståndshandling. Det är som så att flanören, han eller hon, revolterar mot den moderna världen varje gång han eller hon tar ett steg utanför dörren. och Som sista poäng här, att då för att återknyta till, till våra motgående, som jag kallar dem för det, det är precis som i trafiken, man har inte med-trafikanter, man har mot-trafikanter. Till då våra motgående som bara stövlar på. Det kan ju vara så. Att de har bråttom eftersom de håller på att komma för sent till ett möte eller till tåget. Eller vad det nu kan vara. Men om det är fallet så är man bara en oförberedd slarver. En kaosmänniska. Och det är faktiskt ännu värre. Så, bollen är fri. Ja, det här är det dummaste jag hört. Naturligtvis inte. <står> eller så kan du inte begripa vad jag säger. Jag vet inte vilket av det. Jag har sedan länge en spaning... Eh, som, som jag också har observerat. Alltså jag, har, jag har medvetet satt mig på centrala platser i Stockholm för att observera detta. Eh, och det finns tydlig, en tydlig korrelation mellan de som går planlöst och långsamt och de som har blicken fäst och går snabbt. Och det är ras. <laughs> alltså, du, alltså sätt dig någonstans där det rör sig mycket folk och titta. Eh, när, när vita människor går med tydligt mål Eh, och liksom vet var de är på väg någonstans Och sen kommer det någon afrikan Och han går runt där Det är som att blicken aldrig fäster med någonting Det är som att han bara tittar runt sig och, och, och liksom inte, Han verkar inte ha någon mål och mening i livet Utan verkar vara ute efter Att hitta någon kortsiktig snabb njutning Någonstans eh, Och nu hör jag från Magnus Söderman Att det är så man ska leva detta är oerhört. Detta är ohörhört vilket, vilket vilken alltså det här Dan Eriksson som du nu säger det är att att spotta på eh, det vita västerlandets högkultur för att ströva den flanören det är han som också är den stora konstnären, den stora, den stora diktaren som betraktar sin omvärld Som inte, som du går där med din plirande blick, med ögonen riktad mot, mot någon liberal framtid som du strävar efter Det är därför vi inte har några kossörer längre, det är därför vi inte har någon högkultur längre Det är för att människor inte strövar och betraktar sin samtid Just det, och hade vi inte haft människor med mål och mening i livet så hade vi inte haft vägar som ni andra kunde gå ströva på. För då hade det liksom inte blivit någonting gjort utan alla hade gått runt och funderat på lövens färg. Jag inbjuder Jalle Jon, min goda vän och, och på alla sätt att visa en människa att ta del i detta. Jag får se om du ser de där fina orden en gång till när jag berättar hur jag går... Jag vet hur det går för det har varit gott med dig Du är också en sjuk människa ja, Jag förstod när jag gick och pratade Att jag pratade med ingenting Efter, efter en halv minut ja, Jag är tydligen sån som bidrar till Västerlandets undergång För jag kan inte låta bli att gå fort Nej ni är likadana båda två det här är Med eller utan mål Det här riktar sig till er Udden är riktad mot er jag har, också, jag har också noterat det här mycket som jag går ganska fort och ibland är det en och annan som säger till, har eh, lite lugnt jälle. Och eh, då har jag studerat hur människor går jag med och bortsett från den här fina rasanalysen så har jag kommit fram till att det tyvärr är väldigt individuellt. Jag har sett små flickor på en och 50 eller 1, 40 och de går ju snabbare än jag ibland. Och då undrar jag, hur gör de det där? Har de ett mål? Eller vad är det med om? Eller har de för bråttom? Men det visar sig att det är bara deras normala tempo. Men det är ju inte så. Don Eriksson, jag, jag kräver att du ger ett ärligt svar på detta. Du har ju då flyttat från en storstad mm. till en liten, liten, liten by- Ja, men, men, men alltså det är ju klart att folk inte är stressade på samma sätt, men det är ju en liten annan sak. Jag har ju en. en jag har tidigare gått, jag har tidigare haft ett kontor här i byn också. Mm. Och det är ungefär tre kilometer från mitt hem. Det är inte många men det blir ju vidsträckt liksom. Men när jag på morgonen ska gå hemifrån och till kontoret och går jag inte och strövar. Då vill jag ju så snabbt som möjligt ta mig från punkt A till punkt B. Just det, det, är för att du, du, är ute, du är säkert ute sent, du är försenad, du sov länge. Jag hade, det jag hade kunnat liksom gå en timme tid och försumma mina barn och min familj och sådär och gå runt och ströva. Eh, liksom. Det hade ju kunnat gå också. Liksom. Men, men jag tycker att det är viktigare att liksom, ja, men ta, hand, ja, ta hand om sin familj, träffa sina barn innan de ska sova och så sådär, eh, än att gå, gå runt och bli tjock. Ja, jag bara säger det. Eh, jag läser också eh, en, en studie här från British Journal of Sports Medicine som visar att man, eh, människor som går fortare eh, har minskad risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 20%. Så rent evolutionärt så, så, så är vi bättre människor än vad du är. Det tror jag inte ett dugg på. Jag såg en läkare på Youtube. Han sa så här att ditt hjärta har ett visst antal hjärtslag innan det slutar. Och ju mer du motionerar, desto snabbare gör du slut på dem. Källa Youtube. Jag har faktiskt studerat detta på Youtube. Uh. <laughs> så, nej, men det är, ju en, det är en intressant skillnad då mellan alltså, små, småstäder och storstäder. Ändå. Alltså, om vi tar den här stressmomenten. Um, för att man ser ju Det minns jag när man, när man bodde i staden liksom, Eller var ute och rörde så mycket i stan man, man märkte ju direkt när det var bonlurkar Som var på besök va? För att det var ju inte bara att de var turister Och därför skulle stå och titta på allt Men just att den här enorma taktskillnaden Som ändå fanns där Det är som att de inte har något för sig uh, I vanliga fall utan just bara kan då Spankulera kring mm. um, jag tror att om man släpper ner sig själv typ på Manhattan jag skulle bli jag skulle bli mördad alltså nedtrampad som om det kommer en en, en flock uh bufflar. Men där har du ju i, i Berlin där du bor nu och, och där vi alla har varit så har ju där kan du ju märka på stadsdelar en oerhörd skillnad i tempo du har ju vänsterns liksom knarkardelar där folk går långsamt och strövar. Sen har du liksom hjärtat motorn där människor med framgångsrika karriärer med, med liksom viktiga arbeten och sånt, de går fort, de har mål och mening i livet. Där det är det lite mer stressigt och så. Men det är en tydlig skillnad. Man får ju själv mm. välja liksom vad man vill tillhöra för kategori människa. Mm, absolut, det får man göra. Känner du att vi var elaka mot dig nu? Blir, blir du lite kränkt? Jag blir lite kränkt. Det gör lite ont i mitt hjärta. Eller är det mitt hjärta? ja det... det är en infarkt. Jag har gått för lite. <skratt> och för sakta. Gått för sakta, ja. Det är därför men, men... du älskar demonstrationer. för Det går ju alltid så jäkla långsamt. Ja, det är jättebra. Det är perfekta demonstrationer. Det är fina. Man strövar liksom runt, spankulerar. Uh, nej, men det intressanta är ju intressant också just att det är farligt. Och det är ju samma i trafiken. Folk tror att, att det farliga i trafiken att det är att folk kör för fort. Men det är det ju inte. Det farliga är ju att folk inte kör ungefär lika fort. För att om alla körde ungefär lika fort så hade det inte varit lika farligt För att då är det inget jon som Bromsar in allting och det blir omkörningar Och eländ och det är ju samma sak när man går För det är lite farligt om man inte håller samma takt Som alla andra Och det märker jag ju som sagt När jag åker in i Berlin och folk ska skynda sig Till tåg och sånt där, jag är ju sådär, att Kom och missa ett, då tar jag ju nästa så att då går jag ju liksom håller upp alltså jag är ju vägen för folk som ska fram och sen är det inte så lätt att flytta på mig heller så att jag tror att jag har liksom varit ansvarig för att andra har missat tågen och sånt där men det är för att de inte ut i god tid så det är ju rätt åt dem jävlarna mm. Låt mig bara konstatera att det beror såklart på alltså var man är och vad man ska göra. Ska du till exempel ut i skogen så finns det ju ingen mening att gå fort till exempel. Ja men där går jag fort för det är så himla tråkigt. <laughs> <Det är> så... <laughs> Ja. Det, jag gillar ju att du, du alltid vill vara liksom motströms Du vill alltid vara på tvärs mot, mot resten av samhället det, det, jag menar, det glädjer mig att ofta lära känna som människa Jag är dock livrädd för den dag Då vi får en nationalistisk regering Och du kommer bli antirasist och <laughs> jag, risken har, jag, jag har faktiskt funderat över den risken ja, nej, men Jag hinner nog dö innan vi får det Så det är väl gott och väl så Vilken tur Absolut det är också en sak jag har reflekterat över. Det, det finns ju massa människor där ute som kommer bli skitglada när man dör. Har ni tänkt på det? Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på. Det är, vilken jobbig tanke att tänka. Men det är ju, folk kommer att höra när vi säger, ja, Tyvärr så måste vi meddela att Dan Eriksson Har avlidit i en ålder av 95 år Framför poddradian Och då kommer ju folk sitta där och bara, Yes, äntligen slipper vi den där jäveln Och så kommer de skriva det på så här, Facebook Och Twitter och sådär Har ni hört den glada nyheten på typ socialism.nu Dan är död och folk säger ja Och samma för mig och Jall och många till oss andra Det, det är en inte så upplyftande tanke Jo, men jag tycker om att glädja människor Hahaha äh, <skratt> Kan man sprida lite glädje så ska man ju liksom passa på. Ja, det är sant. Ja, nej men jag är helt färdig med min, med min spaning där och konstaterar som vanligt att ni har fel. Och jag har rätt. Så att jag lobbar den här badminton... Vad säger man? Bollen? Fjädern? Vad säger man? Nej, bollen säger man. Fjäderbollen. Fjäderbollen. Ja, jag lobbar den här fjäderbollen lite lätt så där vidare till nästa. Mm. Ja, kanske jag skulle ta vid. Det tycker jag smashan och gäller. Ja, det kanske jag smashar här. <skratt> det har jag också med, med Västerlandets kulturella framgångar att göra. Men det beror ju inte på gångtakten utan det beror på <skratt> ja jag, jag, såg, jag såg en kvinna med kjolar om dagen. <skratt> ser, man, ser man en gång om året nu för tiden. Och eh, då, då såg det mig att jag måste ju prata om kvinnor i, kvinnor i kjolar mm. på fredag. Men jag kom fram till att jag redan pratade om kläder på par gånger, tror jag. Det går ju inte. Men då, då tänkte jag i alla fall att eh, det här är ett fantastiskt uttryck för hur, hur vackert och, och levande... Eh, vår europeiska kultur är med sina vackra skolar och sitt, de här levande kvinnorna, de är ju leva, mer levande än mm. de som går i kjol det måste man ändå säga mm. och ja, då spann vidare i tanken och så kommer jag fram till att är äh, häftigt hur ja, tanken har varit där många gånger hur otroligt bra det är, Europa Alltså hur otroligt, vilka otroligt kulturella framgångar och uttryck allt har haft. Allt ifrån vackra kvinnor förstås i kjol till operor. Och då har det slagits också över hur, vänstern, hur vänsterfolk idag tycker att det är en så förfärlig kultur, den europeiska kulturen men så dålig och ond och ja, det de har skapat är bara för nissen ungefär. Och hur kan de leva med det? Är de blinda eller har de aldrig sett en kvinna i kjol? Mm. Ja, och... Det tycker jag är en intressant fråga i alla fall. Mm. Vad är det som gör att vänsten hatar det vackra? Är det det som... Ja, um, uh, det vet jag inte. Om det, det kan ju vara en del av frågeställningen. Det, det kanske de gör. Men det är nog en allmän, uh, en allmän idé. Alltså varför vill de sätta fråga att det här är något bra? Mm. Jag, jag vill är nog helst... det de gör i förstand. Jag vill ju helst prata om kvinnor och kjolar. Uh, När jag var ute och spankulera det här om, här om dagen... Alltså jag vill bara uh, säga det att där kvinnor och kjol gör sig sämst, är radio. Absolut. Jag tycker att ni ska googla på Kimmer, women in skirts eller någonting medan vi pratar om det. När jag var ute och spankulerade den sist så fick jag två unga kvinnor framför mig under loppet av i alla fall tio sekunder. Sen var de borta som en avlönning. <hågård> men om du går så jäkla långsamt. Titta här vad du missar när du går så långsamt. Hade jo, du gått vet. lite fortare så hade du kunnat ligga precis bakom dem hela tiden och nästan flåsa dem i nacken. Det hade varit mycket bättre både för dig och för dem. Alltså, helt ärligt så kan jag ju säga det att det, det blev ju lite mer fart i farbror <laughs> den, den gången. Så att jag, jag, jag, jag ökade takten lite grann. Nej, men de här, de här då hade ju inte kjol på sig utan de hade någonting så fascinerande som extremt tajta åtsittande jeans. Och jag kan för min själ inte förstå ett hur man får på sig dem och två alltså, hur, det kan inte vara skönt att ha det på sig. Uh, och därför förstår jag inte, av rent bekvämlighetsskäl, så förstår jag inte varför inte kvinnor då hellre väljer sollen, en, en fladdrande eller en sån här stor så sommarklämning, vet, som fladdrar i vinden och är tunn och härlig. De, de liksom de väljer hellre att krypa in i såna här små, små, små paket. Mm. Uh, och, och sällan har de ju, liksom sällan har de. Eh, kanske inte heller riktigt Alltså jag köper inte tajta t-shirts som vi säger så Det finns orsaker till det eh. Men det verkar inte bekomma andra ibland sådär. Eh, så sådär Så när jag slår slag för skolan också Och eh, det andra jag vill, vill ta upp där Det är ju det här att eh, Vänsterns eh, konstanta attack Mot det som är den västerländska kulturen Vad, vad, vad vill de ha alltså, Vad tittar de på och säger att det här är bättre det är också en stor fråga, för de kan ju inte bara säga att det är skit och sen säga att det, att det inte finns något alternativ. vad är Vilket är alternativet för dem då? Det, det funderar jag över. Men... Ja, Först ska vi ta kjolfrågan. Där håller två bollar i luften samtidigt, två fjärdebollar. Mm. Och eh, kjolfrågan, då ska jag bara säga. Jag ägnar mig ju ibland åt något som heter sällskapsdans. Det vill säga vals och... Eh, quickstep och, och vad det kan heta och min, eh, min danspartner hon är den enda som brukar komma i kjol mm. och ni, för, även om jag dansar så ser jag hur den fladdrar och svänger och jag kan bara säga att det är så otroligt vackert mm. alltså det, det, det finns ingenting som, som är vackrare, därför är det Västerlandet skapat så fantastisk konst tror jag för att eh, kvinnor går i sådana ju. Så passa på med att gå på sällskapsstand så ska ni få se på eh, skönhet om nu det är någon kvinna som har kjol. Och för det andra, det här med... För bara en, fråga, en, sak, en, en fråga bara. Din ja. förkärlek för skolar gäller den även klänningar? Eller är det just kjol? Ja, den, den, den gäller även klänningar. Mm. Ja, det är klart. Den kan också fladdra klänningen. Men de brukar ofta ta upp... Det brukar komma i så här kulturartiklar med jämna mellanrum där de säger att den arabiska kulturen var ju så fantastisk. Mm -hmm. Det är ofta den, oftast den de hakar upp sig på. Ibland säger de också om... Ja, men afrikanska kulturer, i Mali och så. Det var fantastiska grejer. De brukar inte bry sig om Kina och så, så mycket för de känner att Kina finns det... Kina, idag det börjar likna ungefär Europa på sitt sätt. Och håller om sig till den, den arabiska eller snarare den muslimska kulturen. För det innehåller ju även iranier och så som en stor del av kulturen. Så de vill hela tiden peka på hur bra det var. För att då kunna säga samma andetag att den europeiska kulturen under medeltiden var så låg. Oj, den var så låg vill de säga. Jag tror att det har någon, det har någon känsla att de, de vill liksom bara dra ner det vi är. Det är det som är deras mål. Mm. Men när man, när man läser vänsterkritik av västerländsk kultur och, och speciellt som då eh, klassisk kultur var på operor och så här tidigare då, då pratar de ju om att de är det är patriarkalt, rasistiskt, mm. kolonialt. Mm. Allt det här mm. eh, onda som de ser det. Då, eh, och att det då manifesteras i, i västerländsk konst och kultur. Eh, och därför måste det, det, är därför man ska hålla på med den här normbrytande eh, konsten. Eh, för att, eh, och det ska då få, få ta över utrymmet från, från den klassiska konsten. Och, och vad det, det kommer ifrån i grunden Det tycker jag liksom är svårt om det, om, det är ett, om det är det här inneboende hatet mot, mot det västerländska jag, jag, jag kan tänka mig att det har att göra med att man, man under lång tid har Har haft en analys som bygger på att, att det västerländska, det vita, det heterosexuella idag, det patriarkala är liksom roten till, till världens problem. Eh, och om den som tar sig uttryck i skolor i eller i, i operor eh, spelar ingen roll. Det måste attackeras och, och bytas ut mot mot konst och, och um, säckiga jeans. Men... men, men... Men, men det, det här är ju ett nytt fenomen, vågar jag häda Och jag skulle vilja veta när det här började, för när vi tittar på det, ärligt talat, de som hör liv i svensk folkmusik, de som hör liv i, i, i den typen av kulturella uttryck, till exempel, även om de då gjorde det med inblandning av annat, och de som ägnade år och, ut och år inåt att livea medeltid, det var ju vänsten, Det var ju som som var på medeltidsveckan. Det var ju vänstern som hade sina gycklarshower Det var ju vänstern som, som fanns I, i, i liksom Dansbands, eller vad heter det <hör> De här folkspelgillerna och, och så vidare jag menar, de, de snodde ju allting detta och höll liv i det medan jag vet inte riktigt vad vi gjorde då Men det är i alla fall min uppfattning Men det har ju ändrats det, Och det slog mig nu, när vi pratar om det att Det var ju de som satt och, och, och, Alltså de upprätthöll ju detta Om en som sagt med inslag Av lite multikulti va men hur fan ändrades det då? Ja, det är en bra fråga. Det kan ju vara så här att eh, den här avversionen mot, eh, mot egna, den egna europeiska kulturen och dess yttringar eh, av traditionellt slag, det är en form av fadersuppror. Det har man ju sett många gånger i eh, jag vet inte, åtminstone 1900-talet. hur Det där fadelsupproret har varit väldigt viktigt. Alltifrån 68-rörelsen till dagens vänsterattacker. Och det är inte alltid de har kommit från vänstern säkert. Utan det finns väl alla möjliga håll de har kommit från En annan skulle kunna vara att det är någon form av mode. Ja, en inegrej som det känns bra att göra det nu. För det är det man håller på med nu. Det är som kulturmode. Att med normkritik och så vidare. Mm. Det är inte alls omöjligt, det är ganska vanligt. En sak skulle också kunna vara att man, man ser bara 1900-talet ungefär som sossarna. Sossarna vill ju låtsas ha att det inte fanns något före Socialdemokraterna. att det är de som har skapat hela världen. Mm. Världens framgång och välgång och välfärd och allt vad det heter. Och därmed så måste man givetvis se ner på allt annat som har skapats. Eller kan det vara en av mina käpphästar och det är då att de har sitt moraliska underskott. Och det enda sättet att få dem att känna moraliska känslor det är att angripa det egna. För om de angriper någon annan då känner de sig taska mot den. Och det är ingen bra moralisk känsla. Men man kan angripa det egna och se att det är fel på en själv. För då kommer skuldkänslor och samvetskänslor igång. Och då känner man en moralisk tillfredsställelse. Även om det inte är upplygdig eller något sånt. Utan tvärtom, nedbrytande givetvis, så är det moralisk känsla. Ungefär som den sjuka, en sjuk människa, sin, alltså en psyksjuk människa, kan känna tillfredsställelse i sina sjuka yttringar. Bara för att det stimulerar honom eller henne. Och så kan det fungera också. Mm. Mm. ja jag, jag tror det Du, du var inne på där Magnus med att, att vänstern på många sätt har liksom Hållit liv i, i folkmusik Och annat um, Det stämmer men det finns ju också en brytpunkt I vänstern um, Vi kan inte om 68 men också Jag skulle säga liksom generationen Efter 68 när vi pratar om Kulturmarxism och så vidare um, som, som Inte alls alltså, Som är väldigt svår att egentligen jämföra Med, med den gamla Vänstern. men den, den nya vänstern har ju knappt, liksom, knappt arbetar romantik i sig den är ju bara destruktiv och normbrytande och så vidare ja, det är liksom mm. hela poängen um, men man kan ju se spåren av det här idag, till exempel den här uh, folkmusik och folkdansfesten uh, i, uh, i Falun mm. uh, som är varje år nordlek tror jag heter som, som är väldigt noga med regnbågsflaggor och att uttala sig om att rasister inte är välkomna och, uh, och sådär Mm. Det, blir liksom, det blir också så patetiskt att man ska inte kunna visa upp nordisk kultur utan, utan att behöva också lägga in en, en brasklapp om att rasister inte är välkomna. Mm. Nej, verkligen. Och det är mycket möjligt att vissa... Och arrangörerna kanske känner sig tvungna till det på grund av medialt tryck och så vidare. Men det finns ju också många människor med klara vänster- och antinationalistiska sympatier och så vidare som är drivande i det här. Mm. Även idag. Och det är också därför jag tror att de här människorna har så lätt för att ja, men man tar svensk folkmusik och slänger in afrikanska trummor för att visa att det här är egentligen alltid samma och det blir mycket bättre om vi blandar och så vidare. Mm. Det är lite roligt det där, för att jag, jag är den första att säga att jag tycker att det definitivt har sin plats. Alltså om vi tänker på hur vi ser en stor folkmusikfestival va, i, i Sverige, om, om jag anordnar en sån eh, av det skälet att jag är väldigt mycket inne på detta, så, då hade jag definitivt bjudit in folkmusiker från hela världen. För det platsar det, det är ju intressant. Jag mm. men, är du en utövare eller en, en person som uppskattar musik folkmusik, låt oss säga, då är det ju riktigt kul eh, och spännande att ha just någon afrikansk grupp som sitter och många på något ställe och du har lite, inte vet jag allt annat som kan finnas. Så att, jag har inget problem med att, att det finns ett, ett multikulturellt inslag i den typen av evenemang. Va? Men det, det är ju som du säger, när, man, när, när, när Moreus ska liksom köra eh, klätts med det på svenska för att han ska blanda allting, då, eller nu ska vi ha lite romska takter i detta. Det är ju där det blir bara konstigt och då är det det här normbrytandet som du säger. Så att det är ju inte multikultin multi i sig som är ett problem, utan det är, ju, det är ju sammanblandningen kan jag tycka, eller det som då Reducerar allt. Man tar bort det unika i varje eh, kulturellt uttryck och gör det till en jävla so sörja. Det, det är ju sorgligt. man gör det ju inte. Det är inte en, en, ett ärligt möte heller, utan det kommer med en politisk underton. Precis, eh, precis. För det kan ju mycket väl vara så att musiker från olika länder sätter sig och jammar ihop och hittar någon häftig eh, Oj, fusion. Ja. Liksom. Men, men det är inte det det handlar om här, utan vi pratar ju. Och, och det är här man kommer in på liksom vänster så att visst de har eh, många gånger bevarat mycket folkkultur i Sverige eh, det är också för att typ alla i Sverige var vänster känns som eh, ja. om det fanns så mycket alternativ eh, men, eh, men att den moderna vänstern idag gärna vill liksom fortsätta hålla i taktpinnen men smutsar ner det ja. eh, Jalle Jalle, mm. du får en fråga från Joji i chatten här. Jag tycker det kan mm. vara relevant att lyfta den. Hon, hon frågar, Jalle, tycker du det är lika vackert att titta på män med kilt? Det var en bra fråga. Behöver Nej, du fundera så kan jag svara. Ja, Inte lika vackert, men det är, det är ganska fint det också faktiskt. Ja. Jag kan ju säga att jag önskar att kilten var ett... ett ett, liksom ett plagg som hade nått till Sverige, till Norden. Att det inte var så väldigt skotskt. Va? Jag hade gärna sett att det hade funnits svensk kilt. Och det blir inte för sent inför detta kanske. Jag tycker det är ett fantastiskt plagg. Jag tycker också att det är vackert. Jag vet inte, det, det är väl det är korrekt att använda ordet så. Men, men, om jag ska liksom, ja, men en, en riktigt stilig kar i en kilt... Um, det är ju, Jo då, för tusen, det är ju supervackert ja, Och som sagt, jag önskar att det var Ett naturligt inslag i, i vår kultur För då hade jag mer än gärna burit det Men jag känner inte att jag liksom med, med, jag, jag kan inte bara dra på min kilt Och säga, nu ska jag vara lite skotsk liksom. det, Nej, det funkar inte om jag får bara säga någonting om det här med musikerna, folkmusikerna som då är intresserade av till exempel andra kulturer. Folkmusik så tycker jag också att det, det är självklart ett intressant och spännande inslag i en, till exempel en sån här festival. Och för att återgå till den europeiska kulturen så, så finns det få kulturer då som har varit så öppna och intresserade av, av nytt som kom utifrån, från alla håll. Menar, på romantikerna sa jag att allting kommer från Indien och under 1700-talet hyllade man ki kinesiska trädgårdar och kinesisk konst eh, över, över allt annat. Och spännande tycker man med Afrika har man alltid många gånger tyckt eh, och så vidare. och Det är ju jag tror, ingen annan kultur som har haft den lusten och eh, förmågan att ta in annat i sig. Och det tycker jag är ganska unikt och... och, och och också väldigt spännande med europeisk kultur. Men sen så, eh, min idé var att det skulle vara lite uppbyggligt där och inte bara prata om varför vänstern är nevrotisk nu. Så kan man se på en massa olika saker som europeisk kultur har skapat som ingen annan. Som till exempel dramatik. Det finns nästan ingen kultur som har odlat dramatik. fascinerande. Opera finns ingen. Den klassiska musiken som är helt det. egenskart. Alla har ju såna här folkmusik av olika slag men den här formen av klassisk konstmusik det existerar inte någon annanstans. Eller då, det här utvecklade måleriet som och skulpturen det finns knappt heller någon annanstans på det sättet som det har odlats i Europa. Och För mig är det en, en gåta samtidigt hur hur då vänstern kan tycka att det här bara är skräp. Men det viktiga är att säga hur bra det är, tycker jag. Mm. Det är ju faktiskt det vi ska igna oss primärt åt om vi kan. Det är ju att, det är att, att, att liksom rikta ljuset mot det och förklara varför det är bra eller vad som finns. Och vad som finns att välja mellan och gärna eh, plocka upp sånt som då eh, riskerar att trängas att, eh, undan. Och... Jag läser nu när jag gör en snabb, snabb undersökning om det under med kiltar. Det står här på Wikipedia. Kjolar som var besläktade med kiltar hade för länge sedan blivit glömda i andra kulturer där de var vanliga för som i Gallien och skandinavien. Och. -oh. Så, om du som lyssnar eh, har någon form av kunskap om detta, hör av er till mig. För att jag vill jättegärna ha ett skäl till att få bära en skandinavisk, nordisk, svensk kilt. Undrar förresten hur det är om båda i den här pardansen har kjol. Om det blir dubbelt så vackert då? Ja, det är en bra fråga. Du tänker, du tänker då inte att det är två kvinnor, vackra kvinnor, som dansar med kjol? Nej, just, Nej, jag menar man och kvinna. Det hade ju kunnat se trevligt ut också, naturligtvis. Uh, just det, en man. Ja, men tänker mig i killet som dansar med en vacker kvinna i kjol. Ser du framför er? Jag ser hur du är alldeles för långsam bara. <laughs> för dansa långsam vals. Jag kan bara trycka. <laughs> Kramas och snurra runt Ja, det, det kan jag I övrigt kan jag ingenting Nej, det är bra Jag har Fått anledning att gå och fundera på det här Med unga nationalister igen Vi har pratat om det här behovet av ungdomsrörelse Och så vidare Och i veckan här Hade jag möjlighet att Samtala med en person Som får förbli anonym här Men som har varit en, en, en namnkunnig nationalist och är det fortfarande och varit ledare för nationalistiska organisationer och så vidare i, i, i annat land än i Sverige och vi pratade om svenskarnas hus och hur vi arbetar med det fria Sverige och han var väldigt, väldigt imponerad över det här lokala engagemanget det, det liksom hur vi närmast organiskt liksom Bygger ett nätverk av företagare och, och människor som bor runt omkring i området. Eh, människor som aldrig har varit intresserade av, och kanske inte är det nu heller, men av politik eller den så kallade nationella rörelsen. och så där. Eh, Och eh, Vi började prata om en, en ibland medveten, ibland eh, omedveten strategi som nationalistiska organisationer har haft gentemot unga rekryter. Och Magnus, jag tror att du kommer känna igen det här. och Jag känner igen det från där jag har varit engagerad. Mm. Och, och det var tydligt i den här personens land också. Och det är att unga människor som kommer in drivs till att bränna alla broar. Att... att Ja, att bränna kontakten med, med mainstream-samhället. Um, han beskrev det väldigt bra så sådär att um, det var viktigt för han att få uh, unga människor att, att bli offentliga och synliga så snart som möjligt. Så att de var brända i alla andra partier. För mm. att om hans parti då var det liksom, mest extrema i, i massmedias ögon vi säger att om man skulle vara i ett svenskt kontext så kanske man då inte skulle vara välkommen i Sverigedemokraterna sen. Och för att inte riskera att förlora de här bra unga killarna till kanske mer framgångsrika men mer liberala partier så ser man till att, att bränna dem så tidigt som möjligt. Mm. Och, och han sa att det här kanske var mer undermedvetet men han har tittat tillbaka på det senare. Med några års distans och förstått liksom att, att det kanske var att det var så han resonerade undermedet. Um, och samma sak gäller med organisationer som det är väldigt viktigt att fort få ut unga människor i konfrontativa situationer uh, där de riskerar att dömas för, för våldsbrott um, Och så vidare. Och där man på det sättet har väldigt svårt sen att. att uh, kunna ta sig in i andra delar av samhället utan man blir, man har liksom ingenting kvar att förlora, man har ingenting att vända tillbaka till, förutom liksom ett avhopp och liksom stå föreläsare för exit och sådär, men det är en helt annan fråga vi förutsätter att de människorna är nationalister och kommer fortsätta vara det mm. och jag funderar mycket på det, för att vi har sett, jag har sett många sådana fall genom, genom åren och till viss del har jag varit det själv där man kommer in väldigt ung man kanske inte är färdig med utbildning man kanske inte liksom har ja, många kanske knappt har frittat hemifrån än men placeras i situationer där där du ja där, där du bränner alla broar helt enkelt och funderar mycket på det där kring hur man då ska kunna ha en sund organisationskultur för att är det någonting som behövs och som, som kan bli en del av, av vår rörelse så är det människor som är respekterade i sitt närområde för att de är liksom bra människor och hjälper till och så vidare. Gärna människor som också har, kan ha en liksom respekterad position i, i samhället. Det behöver inte betyda att man har en akademisk utbildning för det men man kan liksom vara den flitigaste arbetaren i, i, i bygglaget finns flera sätt att göra det här på. Men att man faktiskt har på något sätt etablerat sig i samhället, man kanske engagerar sig i skola, om det är en skola med en sån här brukarstyrelse eller liknande. Att man, man har den här typen av engagemang i sitt lokalsamhälle och därmed också blir en person som människor lyssnar på. Och därmed kan man ha en typ av inflytande. Jag menar om man gör tvärtom om man redan är ung ålder blir bekant som den bråkiga, eh, som den som eh, skäller ut alla grannar som förrädare eh, som eh, hoppar av skolan som eh, går på bidrag eller som skuldsätter sig eh, med, för att kortsiktigt då kunna som jag, jag, jag tänker på mig själv, liksom, kunna vara heltidsaktivist eh, ser upp mig från jobbet och tar ett blankolån liksom. eh, för att revolutionen kommer ju snart och då kommer ju de här skulderna strykas Uh, det var det som företrädarna, ledarna för det parti jag var engagerad i sa jag var ung, jag var dum uh, men det hade ju behövt vuxna som sa till mig att uh, se till att ha ordning på ditt liv, se till att uh, ha, liksom, gå klart din utbildning eller um, liksom, sköt ditt jobb, bilda familj och så vidare mm. för att uh, om om vi nu förutsätter att den här så kallade revolutionen inte står för dörren, att den inte kommer ske idag, om ett år, om fem år. Vad, i, vad gör då mest nytta för en ung människa med nationalistiska sympatier om 20 år? Alltså vad, gör, vad ska den personen göra idag för att göra mest nytta om 20 år? För att om, om den här strävan eller kampen eller vad folk nu vill kalla det för inte är över om fem år. Vilket den inte kommer vara. Vad som än händer. Det, det kan vi liksom bara konstatera. Bör man då inte fostra unga människor i en organisation eller ett parti eller vad det nu är för att de ska kunna göra som mest nytta om 20 år eller 30 år. liksom I framtiden när, när de ska bli förebilder för nya unga människor. Medan det som vi har sett att den nationella rörelsen gång på gång har gjort är att se människor eh, bryta med, med mainstream-samhället och eh, eh, bli liksom snar, snarare tärande än närande och så vidare, och, och bli bortstötta ifrån familj, vänner, eh, grannar, eh, och Sen ser man dem crash and burn. Liksom. De är aktiva, väldigt väldigt aktiva och övertygade i några år tills de inser att, vänta nu, ska jag bilda familj, ska jag liksom göra allt det här som jag faktiskt vill göra, så kan jag inte leva på det här sättet. Och därför funderar jag på om en ungdomsrörelse kanske mest bör vara inåtriktad. För att jag är också övertygad om, för att om man då har den här rädslan att Ah, men om den här personen liksom får en respekterad plats i mainstream-samhället så kommer den aldrig liksom vara var trogen, vår, vår nationella idé. För att då blir det för lockande med, med guld och, och glimmer. och så där. Um, Om man nu har den, den rädslan och därför måste det se till att folk bryter så tidigt som möjligt med, med resten av samhället, um, då kanske det viktiga är att, att de här människorna får en ideologisk skolning. Eh, samt det här vi har talat om eh, som vi har pratat om det här med scoutrörelsen och så vidare, alltså den typen av gemenskap som inte är utåtriktad som inte är eh, någonting som, som bränner de här broarna för dig utan som är karaktärsdanande samtidigt som du ser till att, att få ett ordnat liv det finns en anledning till att eh, en gammal tysk sa att man inte ska vara liksom offentlig företrädare i politiken innan man fyllt 30 jag, jag, jag är helt jag tycker att det är en väldigt bra sanning så finns det absolut undantag på människor som klarar av det och har gjort det bra men som generellt sett så tror jag att det finns en viktig poäng där och, och om, om svären liksom kring det fria Sverige ska kunna få en ungdomsrörelse som också följer i det fria Sveriges spår och, och med den långsiktiga vision vi har så kanske den bör vara just inåtriktat. Min farhåga är bara att det kanske är för tråkigt. Att det lockar inte unga människor. Det låter ju inte kul för att det som låter kul är just det som gör att man bränner alla broar. Det har jag gått och funderat på. och tänkte lämna över ordet till er andra. Jag kan ju direkt hoppa på där, jag, jag har ju varit en av dem som har just eh, sett till så att eh, människor har bränt sina broar efter att själva bränt broarna och jag har ju talat med varm för detta och gjort det till liksom en, en, en, en praktiserad eh, taktik helt enkelt och det där, jag vet inte, det var ju något tidigt radioframåt avsnitt som jag, som jag faktiskt gick så långt att jag liksom så där lite generellt bad om ursäkt eh, till, till eventuella personer som då lyssnade och som hade drabbats av det som Kanske delvis på grund av mina egna ord och, och artiklar och liknande hade, hade valt den vägen. Jag visste inte bättre själv, helt enkelt. Så att du har helt rätt i detta, och det, det är ju en av de stora sveken från den nationella rörelsen. Och, och den beror på flera saker. men Två saker som jag direkt noterar det är att vi har ju helt missförstått någonting från vårt historiska arv. Alla tidiga nationella organisationer, om du tittar på det som skrivs, man pratar. Snart går över, vi blåvar alla hel. Var gill i orden, vårda alla hel. på marken, det är sämre att översta. Växer Vi har inte gjort det naturligtvis, av olika skäl och är uppenbara. Um, så att vi har ju missförstått vad det här ungdomliga innebär. När Karlberg när skriver om ungdomen och så vidare, så, så är det inte det, är inte det man menar. Det är ungdomligheten snarare. Det är um, kraften, vitaliteten, um, jävla namn att, att vi äldre ska ha den här ungdomligheten när vi gör det vi ska. Va? För dem var det självklart att det är vuxna män och kvinnor som gör jobbet, men det är en ungdomlighet som driver oss. Så det är den första, första spaningen. Det andra, jag var under en period inblandad i, i, i något som hette FPU, frivillig befälsutbildning, eh, som är för ungdomar. Och det var självklart så, som du säger idag, att, att vår, vårt uppdrag var ju inte att okej, okay, du är med FPU, nu skickar vi ut i krig. Ja, utan du är med FBU och det här är en, en väg framåt mot, eh, mot officersyrket i framtiden men du ska ju inte i krig 16 bast eh, FBU eh, kille liksom eller i någon, det finns ju inget annat sammanhang i världen <går> där man sådär, aha ni är de unga, okej okay, det är ni som ska göra det här eh, liksom <går> ungdomsfotbollen eller liksom vad du vill va? utan, utan det, är ju, det är ju ett sätt att, att komma in i en, en organisation i tänkesätt och så vidare. Och är det nu så att det är för tråkigt då. när det fria Sverige väl får sin ungdomsrörelse? Dels så, så kan man göra det roligt naturligtvis på olika sätt och vis. Um, men är det för tråkigt för vissa då får du vara så. för att Vi kan inte ändra på det. Vi kan, inte, vi kan inte fortsätta och fortplanta den här destruktiviteten som har gjort att, att vi har så många kraschade människor eller så många människor som som um, har liksom tappat sugen eller som då har hamnat i en situation där det är svårt att bilda familj för att du har skulder upp över rören eller vad du vill så att nej precis, vi ska göra precis tvärtom mot vi har, vad, vad vi har gjort helt enkelt mm. Ja, jag tycker också det är ett intressant tema där. jag tycker det är bra att nämna det och själv har jag inte varit i, i er situation att jag har varit organiserad sedan många år och mm. eh, det, det, det hörs, Jag vet ju från att jag har träffat er många gånger att eh, ja, ni kanske inte har eh, haft problem eller så, men, men det har ju blivit, eh, vad ska man säga, involverats för kraftigt kanske. Mm. Och det är ju, jag menar, ungdomens entusiasm är ju, är ju viktig, att det eh, inte kanske använda, men ungdomen måste, den är ju entusiastisk och den är ju lite svartbit och så unga människor, mm. de, de har ju en förmåga att, att vara lite drastiska i sina resonemang och det måste man ju få låta dem vara annars blir det ju alltid det ju lite tråkigt och det, det är helt enkelt det sättet att vara eftersom nyanser, det kräver ju ofta fler år och erfarenheter men jag håller med, det, det här är någonting som måste användas försiktigt mm. Och det eh, finns en annan fara med att det dras in för mycket eh, i en organisation eller en viss eh, världsbild eller eh, ett visst följa av människor. Och det är att det blir lite ensidigt. Eh, mm. blir lite tråkigt. Eh, men man kan, som ni sa tidigare, man kan själv tröttna. Och när man håller på med en sak för mycket, då, då har man inte lust att hålla på med efter ett tag. Mm. Och då är som du säger, va, har man, ingen, då är man inte till någon nytta efter 20 år. Eller kanske 10 år eller 5 år bara. Mm. Utan jag tycker nog att man ska få vara del av hela samhället. Och det är en viktig grej. Men därför är det ganska viktigt med normalisering av nationalismen. Att det är en viktig kamp att föra. Så att inte människor blir utfrysta. Eller vad det blir på grund av att de är... Ja, delaktig i det på något sätt. Precis, och en viktig del i normaliseringen är ju såklart att um, inte bara peka finger till omvärlden. För då, då blir man ju alltså, eller, eller att bete sig som vore det man gjorde kriminellt eller fel. Um, jag vet flera gäster, speciellt utländska gäster, uh, som har blivit förvånade över hur öppet svenskarnas hus är. Att det inte är stora staketer runt, att det inte är liksom mer, utan att vi vi ställer ut en stor öppet skylt och liksom har dörren helt öppen på vidgavel. Um, och vi förstår ju att det finns risker med det. Samtidigt så är det så att det vi gör är inte fel. Det är inte kriminellt. Det vi står för är det mest naturliga och i mina ögon det mest vackra som finns. Nämligen nationalism och folkgemenskap. Och, och skulle vi istället gömma oss i hemliga lokaler i, eh, eller bakom taggtråd um, så skulle vi signalera att det vi gjorde var någonting fel eller, eller farligt eller, eller vad man nu vill kalla det för. Verkligen. Verkligen. En sak till med där som jag ofta tänkt på när jag varit i, i andra länder det är en väldigt svensk företeelse, den här öppenheten, som jag tycker är väldigt vacker. I Spanien kommer jag ihåg att jag var på en sommarresidens alltså något hus som är kompis hyrde och då var det murar runt omkring och då sa ägaren som hyrde ut det ja, om du inte har murar då är det någon annan som tar trädgården i besittning helt enkelt så har du inget kvar mm. eller i tyska i Tyskland, trädgårdar ja. det är alltid jättehöga buskar som omgärdar trädgården och huset så man ser ingenting. nu som att alla lever i sina egna bubblor och jag tycker det är jättefullt. Ja, det där är, det där är helt sant. Och, eller, eller murar eller stora staket eller så. Mm. Uh, och min, min tyska fru, hon är ju fortfarande, hon har inte van sig vid Sverige som att det inte är staket runt varenda tom. Det finns ju en del som har det, men de flesta har inte det. Uh, mm. uh, uh, och jag kan förstå om man har levt med att, ja, men som hon då, hon har vuxit upp på en gård och den är liksom omgärdad av en stor mur. Eh, vårt sista boende var ju i ett hus i, i utanför Berlin med en stor mur runt. Man såg inte in från gatan. Och nu är det liksom fullt blås rätt in. Det är ju helt... Det är ju nu helt annat och det är inte helt tydligt heller vad liksom gränsen till grannens tomt går och sådär. Eh, utan det flyter ihop en stor gräsmatta. Eh, men... Eh, jag, jag gillar det även om jag också hade en avvändningsperiod efter min tid i Tyskland. Men nu börjar jag uppskatta det igen. Det känns som att man Oj, det det. nu händer det saker. Nu händer det. Du är någon som hostar kanske. Ja, någon som hostar. Grannen som börjar borrhosta Vissa torrhostar, andra borrhostar det, det, det är det negativa med att inte ha en studio Vi kan vara i allihopa Man får stå ut med grannarna Här brukar ju komma polisbilar i full kareta Förbi och så Men Det är klart att man får torgskräck när man kommer till Sverige Och just den här extrema öppenheten Vad det gäller det här Och Jag har ju vant mig och det ju, när, man, när man tänker på det, det är inte så kul att spankulera heller i, i, i, i Tyskland, liksom, för att det du ser det är olika murar, olika, ja, olika murar och som något som sticker ut där innanför. Liksom, och, ja. det, det, jag har inte tänkt på det på det sättet, men det är ju faktiskt så. Det är, man går längs en gata och där är det mur efter mur efter mur efter mur. Sen, sen kan det väl ha sin skärm också Att kunna stänga in sig Men i alla fall tycker jag Det gör ju som gör. Men jag är det så. Men, men tillbaka till Det där vi pratade om Vad var det jag ville ha sagt med Det alltså, det svåra är ju jag menar Inte nog med att vi, vi är äldre va? Bara därför är det svårt att entusiasmera ungdomen För att vi inte känner ungdomen helt enkelt Och det det är ju sitt till men, men just att att hitta uttryckssätten. Jag, jag tänker att socialdemokratisk ungdom under Gustav Kasselstrand det var, det, var, det var bra. Va? Det, det fanns något där. De, de, eh, dels så, så är det väl inte så många som har kraschat och brunnit på det sättet som jag vet om i alla fall. Det, nu har man inte hört alla, alla berättelser därifrån. Uppenbarligen gick det att det både kombinerade det politiska arbetet eh, med eh, utbildningar och liknande samt eh, en viss form, en viss typ av politiskt arbete också som, som var inom en liksom, bra eh, en bra ram där. Jag, jag, jag tror att, att man gjorde rätt där lite för att man, man utgick från det klassiskt svenska eh, liksom föreningsstrukturen, eh, organiseringen. Um. Och, och det är väl, jag, jag tror fortfarande att det är där som är det fråga Sveriges eh, styrka, att, att vi verkligen vi inte, bara, vi inte bara säger att vi är en förening för att det ska fås bankkonton eller sådär utan att det faktiskt är det, att det vi är det vi säger och på sikt tror jag att det kommer löna sig också i den här frågan mm. Nej, och en anledning kanske till att eh, vi eh, jag får tala för oss båda här och Magnus, gjorde som vi gjorde i vår ungdom eh, kan också ha varit bristen på vuxna människor med de erfarenheterna som kunde liksom peka i någon rätt riktning. Och på något sätt blir det väl vår, vår uppgift nu att försöka hitta ett sammanhang där man kan få utlopp för den här ungdomliga entusiasmen men utan att bränna alla broar. Mm. För att Du var inne på det här med ungdomsfotboll och så vidare. Alltså alla de här sakerna är ju en förberedelse för någonting man ska göra senare i livet. Mm. Om du så är att bli som professionell fotbollsspelare eller om du liksom ska bli någon typ av högrank i, i, i militären där man pratar FPU. Eller så där. Det finns massa sådana. Men det är en förberedelse. Och vår ungdomsrörelse bör ju också vara en förberedelse på det långsiktiga arbete vi så ofta talar om i det fria Sverige. Mm. Och, och då, då måste man återigen fråga sig vad bör unga människor som, som, som delar våra visioner och värderingar göra idag för att kunna göra som mest nytta för vår sak om 20 år? Mm. Och jag kan mm. inte för mitt liv komma till att det bästa vore om de bröt med samhället runt omkring sig om de eh, blir dömda för, för brottslighet om de, och så vidare. För att allt det kommer bara ligga dem i fatet. Mm. Nej men absolut det, det, det är som du säger sen, sen vad man fyller detta med Där måste man också våga återigen Våga lita på jag menar, Du och jag har ju ett enormt problem I detta att, att, att, man, att man är dålig på att Eller var i alla fall Jag, jag tycker att vi har kommit till rätta med det Ganska bra med det här att, att, att låta låta det bli som det blir och inte tro att man själv måste lägga näsan i blöt vad det än är, utan att låta det bli som det blir och speciellt då, i detta fall jag menar, ett, ett, ett, ett ungdomsförbund ska regleras av sina stadgar, låt oss säga, men därutöver, det är inte hela världen om de, utan snarare tvärtom det är jättebra om de ställer till det lite för så de kommer med, med, med konstiga utspel, jag menar, man, man ser ju hur ovana människor är vid detta då man reagerar när, när Liberala Ungdomsförbundet lägger ett försök om att man ska liksom ligga med lik då, då blir det riktigt så här Åh, du ser vad hemskt det är Ja, alltså det är ju galet med ditt liberalt ungdomsförbund det är deras uppgift att vara galna. Alltså, dels för att ungdomen är galen eh, till del, dels för att de är liberaler eh, liksom, eh, på det sättet de är, men också för att de, de eh, utvecklar ju sin, sin idé genom att stöta och blöta detta på ett sätt som eh, som sedan leder till någonting. Så att man, man, man får ju inte heller då lägga hemsko på ungdomen i den mån att de... Så här, ni måste följa partiboken i allt. Då blir det som Sverigedemokraterna. Det blir inte så bra. Mm. Nej. Ja, det här är ju något som såklart får resoneras vidare kring. Och för dig som går in på svegot.se och lyssnar så finns det ett kommentarsfält även på Spreaker. Finns det där då? Kul att få höra lite, lite andra perspektiv. Kanske ungdomliga perspektiv också på detta. Absolut. Äh, är inte helt fel att ta in. Med det så avrundar vi den första timmen och går till musikpaus. Och där börjar vi med världspremiären av AIK Trubadurens låt Black Armies Bus. Buss. Äh, äh, efter det så har Magnus, du har valt en, en, en visa här. Mm, precis. Det är, ju, det är ju country med kacka. Vilket vi betyder bys på typ alla på. språk. Vad sa du? Det betyder bys på typ alla språk. Ja, fast inte, inte när det är kacka utan då är det bra svensk country. Och um, det vi ska höra är en... Um, ni känner alla till Aoki från Muskoge, hoppas jag. Uh, gör ni inte det så, så är det ju något uppenbart fel på er. Um, och eh, det här är då en svensk version av detta som heter Knegar Svensson. Jag tycker det är riktigt bra. Ja, och jag passar på att spela lite Alf Robertsson med eh, hundar, ungar och hembrukt eh, äppelvin heter det va? Ja, dubbelt svensk country nästan. Ja, men det är, det är lite den känslan idag eh, ja. här ute på landet. Solen skiner, eh, rapsfälten blommar och då känner man för lite, lite country va? Stort tack höll jag på att säga, men vi ska köra en timme till, till. Stort tack om ni hänger kvar typ en, en, en liten stund här så, så att ni lyssnar på andra delen. Det är rimligt. Nu blir det musik. Vi Känns som igår Jag hade veckopeng och, och var femton år Det blev Black Armys buss Åh oh, Det blev Black Armys Buss Bredvid mig Satt ett muskelberg Han hinkade öl Jag såg nog ut som en dvärg Där i Black Armys buss Åh oh, Buss. Jag öppnar en läsk, det gör jag aldrig igen Alla tittar på mig och sa Tror du det är en jävla Djurgårdsbuss? Nej, nej, nej, det är Black Armys buss Jag fick ett glas och det fylldes upp Det kändes som jag granskades under up there in Black Cornish bus Oh Så till kändes livet all right. Plötsligt tropan om. Black Armist bus Ah, oh, but from Black Armist bus Bought from Black Armist bus En sån trivsam liten king. När vi älskar Är det bara jag och fruga Och aldrig har vi haft Någon tanke på Att göra någon slags Sällskapslek utav ett Vi tycker det är lagom just med god. Jag är stolt att vara en vanlig knegare svensk Jag gillar högt och rent mitt enkla liv Jag kastar inte ägg och demonstrerar jag kör med mera lugna tidsfördriv Och inte har jag utåt svängda brallor Och tajta skjortor vill jag inte ha Så jag är väl kanske lite gammal modig men trivs sen Och har det ganska bra Och samhället Det vill de reformera I riksdagen ligger Nya planen klar Ingen jobbar Alla hämtar bidrag Då vill jag inte finnas kvar jag är stolt att vara en vanlig knegarsvenson jag gillar högt och rent mitt enkla liv jag kastar inte ägg och demonstrerar jag kör med mig. Vi var uppe i Norrland vid tillfälle och gjorde några jobb nere. Vi hamnade i Östersund på ett hotell. Och på natten fram vid två tre när vi var hade spelat färdigt så gick jag ner och satte mig i baren i lugn och ro. Det var alldeles mörkt där nere. Det var en dam, en äldre dam som gick runt och tömde askkoppar och torkade bord. Och vi talade om ro med varandra. Och hon frågade mig om jag kunde gissa hur gammal hon var. Och jag sa att det är svårt att säga Och då sa hon att Jag fyllde 65 för 11 månader sedan Och sen berättade hon för mig Historien om sitt liv Satt i baren På hotellet För mig själv I Östersund När den trötta städes städerskan Slog sig ner Och det fanns inga flera där, vi var ensamma just då. Hon var från Tammerfors och jobbat här sedan 52. Och plötsligt så börjar hon att tala om sitt liv, om hundar Hembrukt äppelvin har du någon gång smakat på Hembrukt äppelvin sa hon. Jag såg på cigaretten och på röken som försvann. Hon sa det finns tre ting som är värda en cigarett. Det hundar och hungar På hembrutt hette vi Hon sa korar De bryr sig om män När inga fröntimmer är med Och vänner har man inga När allting går på sne det fanns en tid I mitt liv som var så fin Fylld av hundar och ungar Och hemrykt äppelvin För hundar, de bryr sig om män Även om man gör ett fel Och Gud tar hand om barnen som spelar barnens spel Hon sa jag drömmer en Om en tid som var så fin Fylld av hundar och ungar Och hembrukt ett bevid. Jag skulle resa vidare Till sommaren nästa dag När jag Gick ifrån baren Tänkte jag på Vad hon sa Den natten Drömde jag en dröm Under fläktande Gardin Om hundar Och ungar Och hembrutt Äppelvin Om hundar och ungar och Så där, då har vi fått hosta av oss här en liten musikpaus och är redo att dra igång munlädret än en, en gång. Och jag tänker att vi inte väntar i onödan utan... Jalle, du har ju här Vi pratade om svenska värderingar i veckan Och du, du verkar vilja ha något att säga där Har jag och Magnus varit helt fel ute nu igen? Ja, det är som vanligt Helt, <laughs> helt rätt Har ni haft Tur. Först vill jag bara säga någonting Om den här skivan jag pratade om Som jag kommer att tänka på eh, AIK Trubruns guldplatta Den kommer förstås att eh, hamna på Spotify Ganska snart också Om jag förstått det hela rätt det. Så om man inte har en AIK-shop i närheten så, så finns räddningen på internet någonstans. Annars kan man pirata det den om man, inte, om, man stödja, stödja. om man inte vill stödja AIK-tropaturen så kan man pirata den. Ja, ah, just det. Då kan, man, det ska kan vi man köra döda. den vägen. Ja, ah, oh, oh, då stödjer man också om man på Spotify. Mm. I så. alla fall, svenska värderingar. Ja, men det är intressant. Jag kommer inte ihåg längre vilket sammanhang ni pratar om svenska värderingar. Jag tror, vi, vi, kan, ja. vi, kan, vi kan konstatera att, att Kakis representerar svenska värderingar ganska bra i eh, arbetar svensson där. Knegar svensson. På gott och ont. Ja, nu får Jalle gå och döda sin granne, tror jag. Ja, nu, nu ska jag. jag hålla på att ladda Kalashnikov här. och ska jag göra processen kort. Ja, Men hon. Nej men vi pratar om det här med eh, det var nog Sverigedemokrater liknande som sagt att liksom, det viktiga är att, att de här invandrarna då anammar svenska värderingar men när man börjar fråga dem vilka de här svenska värderingarna var så, så får man väldigt sällan svar och får man något svar så är det typ abort och homosexualitet och, och sådär att man ska älska sånt Ja just det Ja men det är ju väldigt dumt det är väldigt dumt Det där. Det är ganska svårt att hitta något sorts värderingar eller något sorts kulturellt väsen som ett folk eller ett land eller en grupp människor och så vidare har. så att och grubblar lite över det samtidigt som jag hörde över det här. Och jag tänkte, ja men ta gamla greker, antikens greker. De hade ju idén om måtta. Mm. Samtidigt som de såg alla barbarer som Kelter och germaner de söp sig redlösa eller bara makedonier för den delen mm. medan de drack sitt vin utspätt med vatten, det var stark vin i för sig och hade hela tiden i mycket filosofi och, och konst och så idén och måttar som en, en, en sorts kulturell egenart det skulle då vara en, en, en värdering eller en, en, en, kultur, en kulturell så säga, väsen som någon har. Men vad har svensken? Det är ganska svårt att säga det där. Men intressant nog, så grekerna av idag har ju inte mycket av den måttfullheten kvar i ja, sig. Så, de, de är väldigt en, måttliga med att betala skatt, till exempel. Nej, just det. <laughs> nej, men om man ska så ta en sån här svensk sak så tycker jag det vi pratade om förut med öppna eh, där och så, att den här någon sorts öppenhet... Eh, där man inte bygger murar inför varandra av rädsla eller av osäkerhet eller av abdition eller vad det kan vara det är det är en stor och det är någonting som har chattats ganska mycket hur då tilliten det vill säga öppenheten har eroderats genom massimanhien det tycker jag är en viktig men, men värdering kan... eller mm. känsla som vi har. Vi talade ju tidigare om central- och sydeuropeiska länder som Tyskland och Spanien och, och hur det ser ut där. Eh, och Kan man tänka sig då att de här länderna har ju eh, under lång tid, alltså dels har de ju varit mångkulturella inte i den mening som vi pratar idag men, men vi har ju haft eh, alltså bara om man ser det som nu är Tyskland så har vi ju liksom katoliker och protestanter men du har ju också eh, liksom alla de olika gamla stammarna och kejsarikerna och allt möjligt där som liksom har förändrat gränser och så vidare och det har varit en, en skådeplats för många, många krig Napoleonkrigen och så vidare som kanske har gjort att den här tilliten den sociala tilliten inte är lika hög om man då jämför med Sverige innan massinvandringen där vi var väldigt etniskt homogena eh, och vid dessutom inte var eh, liksom en, en skådeplats för för stora strider så som eh, så som centraleuropa var. Det är intressant det där, jag tror väl i och för sig om man går en bit tillbaka i tiden att eh, 16-1700-talet bara, eller 1800-talet kanske rent av att så här, byar var nog lite kanske inte tittar med snäva ögon på varandra men lite osäkra här kommer det folk från den där byn som ligger bara några kilometer bort. Jag som bor i en by kan ju säga att det, redan är, att det är så fortfarande i för sig. Ja, det är så Precis, ja. men, men trots det finns det väl någon form av, av känsla, ja, men så hemskt kan de ju inte vara. Det är Nej. inte så att man, man, man som sagt bygger de här höga murarna eller försvarsanläggningar mot varandra. Men Men jag, har höra, så... alltså, vänta, jag har fått höra här via grannbyn Mullhyttan. Jag ligger mellan 7 km bort. <laughs> um, och Mullhyttingar, de är väl, de har ett väldigt speciellt lynna jag har fått lära mig. Um, de är väldigt väldigt annorlunda från oss här, tydligen. Då frågar jag, hur är stockholmare då? Och så bara finös de, jag vet inte. <laughs> <laughs> jag tycker att det verkar mer som att, att... Å ena sidan så har vi ju ganska mycket... Ja, om man tittar lite lite såna här eh, dikter eller vad ska man kalla det för lite sånt här från olika byar det, det är ju en hel del om att, att byarna eh, speciellt ungdomarna träffades och slog halvt hjälp varandra dalarna har mycket av den, den historien i sin liksom, folkdiktning eller hur det för men men, men det jag får känslan av är ju att ju längre bort ifrån du kommer desto mer välkommen har du varit. Mullhyttingarna var inte välkomna, men däremot Negeriou hade varit välkommen i det svenska samhället även för länge sedan va? att, att <går> på något sätt så är det väldigt svenskt att, att just vara så där väldigt intresserad och omfamnande av det som kommer från väldigt långt bort va? och inte alls lika kanske försiktig då än så det där tror jag har gått gått liksom det har gått i, i arv någonstans hos oss så det är därför också vi har varit så himla glada över mångkultur och massinvandring för det så där men det är väl jättespännande att, att någonstans där finns det um, Sen så tycker jag också att jag kan notera jag menar om man tar några få exempel äh, ta Göbertobel eller ta Heidenstam äh, eller andra som ändå så satt avtryck äh, det är väldigt mycket sådär Arabien och äh, det är äh, ut och, och träffa människor i, i Sydamerika och visst skriver man om så är svårt att inte bara hamna där. Men ändå det är Arabien och det är det här intresset för, för allt annat som ligger långt, långt, långt bort gärna. En, en, en kyrka i någon tysk by eller vad det kan vara. Jag får för mig, men jag vet absolut inte, men jag får för mig att tyska de kanske, tyska diktare kanske inte diktade lika mycket om vad som hände i, i långt bort i stan så som svenskar gjorde. Men där får Jalle rätta med mig om jag fel. Har ja, man nog en svår att fråga. Jag tror nog att det finns eh, lika mycket i, i tyska och franska och belgiska och allt vad det kan vara poesi med inslag som man tagit då, eh, från andra kulturer för att visa någon sorts eh, exotisk, eh, exotisk liv som då skulle vara annorlunda, och därför blir lite bländande och gnistrande. Det blir ofta det andra. Mm. Heidenstam ville ju på sin tid visa med, med de här arabiska inslagen just en sorts levnadsglädje som hade tappats då i det här 80-tal Sverige där man bara skulle älta sociala problem. Då mm. kan man ju fatta att, att han gjorde. Det gav ju ett lustigt inslag. Ja, för jag kan inte släppa det jag läser i Värlands, en bok av Aru Värland, som alltså ges ut. Uh, i, i slutet av 1800-talet, eller början på 1900-talet där han hänvisar till uh, en lärarinna som i en svensk skolklass i slutet av 1800-talet konstaterar för barnen att, att det finns egentligen ingenting som är svenskt. Det finns inte. Det svenska finns inte. Utan, utan i stort sett då det, det, det, det har kommit utifrån allting. Och, och det var liksom hundra plus år sedan uh, och det, det där lever ju kvar idag Så att där, jag insåg två saker Dels det är inget nytt under solen Men om det har funnits de liksom, tendenserna Så pass länge så, så är det ju nästan en del Av folksjälen att förneka det svenska Vilket ställer saker i ett intressant um, Läge Ja, det, där, det, det är ju ganska hemskt det där, hur, hur det har fått odla. Det har ju funnits tider, låt säga under 1600-talet, då slog man väldigt mycket fast att saker och ting var svenska eller hade svenskt ursprung eller allting i världen hade svenskt ursprung. Det är lite högfärdig, skön mening. Så det har vi gått i vågor i och för sig. Men det är ganska tråkigt när man ska komma till den töntiga ståndpunkten- att ingenting skulle vara svenskt. Visst, det kan man göra ur en lite högre filosofisk synvinkel. Ja, men då är det ju ingenting som kommer någonstans ifrån. <skratt> man kunna säga. Det blir också löjligt. Det är klart, att det finns massor med typiskt svenska saker. Men det har visst, det har funnits en liksom stark självkritik i Sverige- gentemot vad som skulle vara svenskt- det är någonting som just också i slutet av 1800-talet många kulturpersonligheter slog fast. Svenska lynnet och vad bestod det i och så vidare. Men vi, vi har ju den här äm, boken som, som vi återpublicerade. Det är väl en, eller det är en rapport, va? Äm, Nordisk kynne. Mm, just det. ge Rosberg. Ja, precis. Jag vet att um, Logik förlaget hette den igen. Vi gav, dem, vi gav dem rättigheterna till Det, det fanns inga rättigheter till den. Men vi gav Nej. dem våra filer <laughs> och mitt förord. Men det är ganska intressant för när man läser den och han skriver om de olika nordiska folken och, och saker som kännetecknar dem och så. Den här kom ut 1931 och det var ju alltså på, på beställning av regeringen om jag inte minns fel. Mm. Um, så det är mycket man känner igen um, där, men, men där menar jag att de här sakerna kan man ju prata om och hitta saker som vi alla kanske känna igen i det svenska och det finns många saker vi inte kan riktigt sätta ord på heller uh, men som jag märker, ja men bara att jag har en, en fru från Tyskland att hon inte riktigt uh, alltså saker som för mig liksom blir självklara blir inte det för henne mm. uh, och det är samma sak för mig i Tyskland såklart um, mm och det är svårt att liksom verkligen sätta fingret på det men, men att därifrån gå till liksom politiskt färgade eh, värderingar, inom stationstecken, eh, som, som är populariserade idag eh, att det då skulle vara svenska värderingar och det är det som eh, för att man då ska kunna bli ett folk, att man ska kunna få en, en gemensam grund att stå på så ska man dela dessa värderingar Mm. Men det här är ju värderingar som är liksom skapade av, av eh, politisk strävan eh, och eh, som, som skiftar från eh, liksom, från decennier till decennier, ibland ännu tidigare än så. Eh, jag tror att en del människor, speci speciellt de som, som är yngre men även en del som kanske inte tänker så långt tillbaka eh, kanske inte minns att det var typ 2008 var det då, som Sverige införde homöktenskap. Mm. Och nu är det det är, den, det är vår värdering Den Så ska man tycka nu Okej okay, men 2007 så var det inte vår värdering då, Eller alltså, alltså Vad man än tycker i frågan Så är det ju väldigt konstigt att basera En, en folkgemenskap Eller liksom en, en värdegemenskap På det nuvarande Politiska De nuvarande politiska dogmerna Men det är ju därför som, som det konservativa eh, Objektivt har rätt i de här frågorna, det vill säga själva idén om att eh, värderingar skiftar över tid, värderingar och, och annat skiftar över tid, kulturen skiftar över tid och det är inte fel, det är inte farligt, det är inte farligt med främmande inslag som inkorporeras i kulturen, men det som det, liksom det grundläggande konservativa är ju att det ska ta tid, att det måste tillåtas ta tid och att det inte ska vara pådyvlat så att säga och inte att det ska, det ska inte liksom läras ut på det sättet, det tar tid för att det prövas det stöts och blöts under lång tid och det som blir bra det blir kvar, och det som är dåligt det, det försvinner det finns massa konstiga saker vi har och sånt som är borta nu för att vi kom på att det här var ingen bra idé och det är därför det är objektivt rätt medan det progressiva som vänsten står för är objektivt fel för att det är att göra väldigt snabba förändringar. Och jag, jag lyssnade på Vita Pirrets 88 avsnitt igår när Kristoffer Dull nu i sluttampen pratade om det här med revolution och han, han påpekade faktum att vi har egentligen inga framgångsrika revolutioner i Sverige, däremot har vi reformer som har gått väldigt fort och som du säger då, Dan, att, att homosexualitet var, var till exempel då sjukdomsförklarat och sen blev det bara helt okej. Okay. Och nu är det bara 20 år senare. Det, det liksom har alltid varit det absolut bästa man någonsin kan uppstå uppnåva. uppnå. Mm. Och det är inte en revolution, det är en, det är, det är en reform som har liksom skett eh, med revolutionär fart, måste må sägas. Va? Men, men det är det jag menar, att det, är det, hela, det är det stora problemet där just. Just att det inte tar den tid det tar. Jag tycker att det är intressant nu du säger just det här med homosexualitet. För både det här omfamnandet av det som de försöker propagera för skulle vara en svensk värdering. Liksom den här sjukdomsförklaringen av det. Det är ju båda eh, samma idé, två olika mynt av samma moderniseringsidé eh, som, har varit, eh, som då de här progressiva har varit väldigt för under 1900-talet. Eh, för de flesta vanliga eh, bonnäppar som vi andra tycker väl bara att aha, ja, men det är väl något konstigt varför man eh, håller dem på med brunögat eh, ungefär. Mm och Det visar att det är jättelöjligt att försöka göra så här till någon sorts svensk värdering. vare sig det handlar om då sjukdomsförklaringen till exempel, eller någon annan föreställning om homosexualitet. Det är väl bara något som ja, men det är, ju, det är någonting som vissa håller på med bara. Mm. Det är så jo, det, svårare än så. Nej, Det är väl den. Det är väl så det är i princip. Jag vet att man diskuterar. Huruvida de här moss man hittade skulle varit att böga som man hade mossat ner. <laughs> um, jag, jag låter det vara osagt. Va? Um, det är möjligt att, att uh, det var helt andra skäl att man, man, man slog ner dem i mossen eller så, eller så kanske man hade gjort något annat dumt. Va? Uh, men alltså oavsett så är själva för att konceptet bög det är ju inget nytt på det sättet. Liksom. Um, utan utan det, det som har varit har just varit det du säger. Men Aha, Okej, okay. det finns sådana. Ja, ja. Topp. Alltså, det, det har liksom inte varit något annat. Utan, utan, och det tror jag att det har varit en. Sen har kyrkan haft sina regler och lagar naturligtvis, som man har haft det på ett visst sätt, men det har ju inte varit någon stor grej. Man ja. måste ta någon så svensk känsla av det hela tycker jag just att eh, trots den här starka moderniseringsvågen som har gått genom landet- och som verkligen då staten har velat genomdriva- så, så har de misslyckats på ett sätt. Och det, är, det är någon sorts bunskhet som inte går ur kropp och själ på oss. Du Magnus, du brukar ju prata om de här eh, artisterna- som, som kör eh, liknande folkets Park musik Mm, precis. Det är en typ sån grej tycker jag. Mm. Berätta, vad, vad, vad är du, vad du brukar prata om? Nej, men det, det är de här... Jag har så svårt att hitta något begrepp för det. Men det är alltså den moderna folkparks raggar och eh, dricka öl och, och titta på brudar. Eller på killa för det är lite beroende på vem det är som sjunger. Eh, och bara liksom ha, ha kul. Och, och Där everything goes. Eh, i den. Alltså, där, går, där funkar allt. Det finns ju ingen hejd på vad de... Uh, var de uh, Tar upp och vad de sjunger om Och, så. och det är intressanta med det Det samlar ju en enormt stor publik Som sen, tror jag i alla fall, går och röstar Både höger och vänster Så att någonstans så funkar det ju uppenbarligen där också Vilket är intressant i sig va Jag tror att många av de fruntimerna som springer där Gott och väl kan identifiera sig som lätt feministiska eller, eller vad du nu vill uh, Men uh, och det där har man ju träffat. Jag har ju haft, alltså, man har ju en del personliga erfarenheter. Där man, till exempel när vi var på Gotland med, med ett gäng eh, vänner eh, för många, många år sedan. Och eh, Luff hade, Liberal var där också samtidigt och några, några tjejer och killar. Och det slutade med att de där luff satt ju knät på de mest patriarkala eh, nazist som du kan tänka dig va? medan deras luffkillar luffade därifrån med hängande läpp och slokande öron för att de där liksom tjejerna ville ju ändå inte vara med dem fast de var fortsatt liberala och det var fortsatt luff liksom, men de satt där och ja, nej så att det, är den, det är det jag liksom noterar i detta i denna moderna folkparkskultur om vi säger så mm. Jag hade en, en, en skön kom jag kommer ihåg, ute på landet, eh, alltså, på ett sommarställe en gång. Huglig räckvidd från Stockholm. Men det var Stockholms tjejer bland annat som var med. Och sen åkte de in till stan och gick på disco. Och de sa, Är, så jäkla häftigt, vad, vad, vad snyggt klädda och vad trevliga killarna var. <laughs> Näpparna i den här eh, lilla stan, de tyckte de var underbara. Mm. Det var fenomen. Men kan man inte reducera allting till två saker? jag bara kom och, Det slog mig nu, för att jag kommer ihåg när, vi var, när jag var skinskall, vi, vi umgicks ett stort gäng, och, och då var det en av grabbarna. Han hade en, en flickvän som var japan, eller japanska heter det väl. Och det var ju helt oproblematiskt, helt oproblematiskt. Uh, vilket intressant Hon fick inte riktigt följa med överallt Och in till, till baracken i, i Stockholm och så där, För det, det kanske man insåg Och kan vara varit lite, lite problematiskt Men i generellt sett var det oproblematiskt och Jag, jag funderar lite på det att, Handlar det inte bara om liksom, antal Och um, Antal och uh, vad ska man säga, Aggressivitet på något sätt det är så att, Om du sitter i ett större sällskap uh, Ett helt vanligt större sällskap och så är det någon som säger ja, men ja, där är en flata. Okej, okay, den Men det är en, en, en brud som, som då gillar brudar eh, och som inte gör någon väsen av sig. Utan bara är en fullt normal människa. Eh, om du jämför det med att du sitter samma sällskap fast eh, liksom, eh, det sitter väldigt många flator som alla är jävligt aggressiva och att du och dina barn ska fan i mig. Ni ska fan i mig. Eh, liksom böja knä för våran sexualitet. Eh, då blir det ju problematiskt. Precis som hade det varit 25 japanskor som satt där så hade det liksom varit jävligt undligt. Och de så där, ni måste, förstår ni hur jag tänker? Handlar det bara om antal och liksom, eh, aggressivitet i form av att tvinga andra att, att böja knä för dem? Det, det är ju en komponent om inte annat. Det handlar bara om att ta i, men... men eh, det är absolut en, en komponent. och Det är därför när äh, gammal media och så där försöker ställa nationalister mot väggen med så här: Men okej, okay, den här personen då. Han har det här och det här. för han vara i Sverige? Och så här, alltså problemet, alltså dels har vi liksom haft en politik som har fört som gör att det kommer behövas ganska omfattande återvandring och så vidare. Men, men problemet är ju också det att hade man från början gjort så att man var tydlig med att Sverige är svenskarnas land och du om du vill bo här och vi låter dig bo här så är det något du måste respektera och du kommer inte kunna ställa krav på särbehandling eller att vi ska på något sätt förändra vårt sätt att leva eller så för att du har en annan uppfattning. Och det hade ju gjort att de människor som väljer att bosätta sig i Sverige inte hade varit ett problem på det sättet. Och då hade vi förmodligen inte heller talat om, om de här mängderna. Men när man nu istället ju tvärtom när människor flyttar till Sverige eller av, av en eller annan anledning och, och man förklarar för dem att det finns inget svenskt. Det här är lika mycket ditt land. Du är nu lika mycket svensk som alla andra. Du är ny svensk. Och här har du kulturbidrag och, och pengar för att öppna din moské eller vad det nu är för någonting och, och din etniska intresseförening och eh, ja, då får man ju såklart ett helt annat resultat. Eh, för att, och det är också en sån här sak som jag vet inte om liksom det behövs sägas men, men det är väl lika bra. Eh, i, I alla samhällen och tider så kommer det liksom eh, för sig invandring och utvandring. Eh, det går att stoppa under kort tid om man bygger stora murar men inte ens Berlinmuren kunde hålla folk inne så att säga. Mm, mm. utan det, det kommer finnas i, i varierande skala och det viktiga är ju vilket, hur, alltså vilken inställning man har som, som samhälle till, till de människor som av en eller annan anledning flyttar till landet Men här måste jag ställa frågan som kanske några där ute också tänker på att är det verkligen rätt läge nu Dan Eriksson att, att prata på det här sättet som vi ändå gör Uh, när det är så illa och när det är en sån massinvandring när det är så pass mycket främlingar i Europa eller i Sverige är det då läget att så här relativisera uh, all, ja men det har alltid varit lite några, några här och några där gör ingenting är, är, det inte, är det inte tvärtom man ska göra nu för att det är så illa det är så mörkt jag, jag ser ju vad, vad våran roll är Sen alltså kanske det finns andra som bör vara mer Ja, propagandistiska. Eh, och kanske vara mer svartvita just för att det, det är också så det är enkelt att ja, sälja ett koncept eh, om man till exempel vill maximera röstantal och så vidare. Men jag tror ju att, att vi eh, som idérörelse eh, behöver vara väldigt nyanserade och vrida och vända på saker eh, för att lägga grunden för någonting i framtiden som... För det är ju ett problem att människor kommer till den, den nationella oppositionen med tron om att vi är något vi egentligen inte är alltså att man har gått på medias nidbild och den har vi har ju många varit varit liksom duktiga på att, att göda men man, jag har märkt det många gånger genom åren när, när framförallt yngre människor kommer och och, och, och försöker då vad ska man säga, gå in i en roll som de tror att de behöver göra för att bli accepterade Mm. när sanningen är den att vi nog är betydligt mer nyanserade och resonabla än, än, än Aftonbladets ledarredaktion. Jalle, vad är din tagning på det här? Jag tycker att, jag tycker väl också att det, det stämmer. Jag tycker en viktig sak att slå fast Det är att hand i hand med den här massinvandringen har ju faktiskt pågått en, låt oss säga, en kampanj om att förminska svensken. Och det är därför massorna har kunnat ta de här dimensionerna givetvis, nämligen att ja, men ni har ingen kultur, eller ni är inget eller det finns, ni är inget folk och så vidare. Och då måste man, tycker jag, faktiskt hela tiden slå fast vid det. Att det är en, en av de viktigaste grejerna att dra fram, nämligen att påpeka vad som är speciellt med, med svensken. Men... Givetvis kan man, måste man säga ha den här nyanserade bilden också och inte bara dra fast det med bombajackor <går> Jag tycker nog att det är ett intressant, bara så att folk inte blir besvikna Jag hade ju hoppats på bombajackor med det här mm. det, det är det ju inte Inte bara <går> Inte bara bombajackor Nej, tänger också Alltså jag satt och letade efter Get Grips-kängor Som jag hade en gång i tiden Men jag hittade bara konstiga lågskor som inte alls så, så de bra nya Dr. Martin-kängorna med regnbåge Regnbågsfärgade jag kängor ja, Man blir förbannad Vad har de gjort <laughs> Jävla Dr. Martin Så Fred Perry liksom Vad är det? Har, har det Va, utvecklats till <laughs> Varför var ingen som sa något <laughs> Ja, nej men Bombers är schysst. Men en sån här svensk värdering som man måste då anamma för att vara, vara svensk då, enligt, enligt de här människorna det är ju det här med att abort är, är, det är inte bara liksom något som ska vara lagligt utan det är något som bör typ firas med sådana abortfestivaler. Som, vad, hette, vad hette hon som hade det? Jag kommer inte ihåg det. är den här hemska människan jag har visst. Hon... Rytel, Johanna Rytel de firar också födelsedagen för sina aborterade foster i offentligheten. Ja, en vedvärdig människa på all sätt och vis. Nej, nej, nej, Men, nej, nej. Det, där är ju, det där är ju någonting. Alltså det, går ju inte att, och det har ju varit länge så det går ju inte att föra sakliga diskussioner om detta. Ja, och Det är ju väl också sen det här känslomässiga tog jag över fullständigt och kvinnorna liksom gav sig in och blev högljudda på det sättet. Det, är det här delvis sa jag. Med den saken. Men jag följer ju med, med stort intresse Hilda Frick, har varit inne på hennes oh. domäner tidigare då, som är SDUS us eller Lundsvenskarnas talesperson i något, jag vet inte vad det är Men, ja, just Och hon är ju gammal och fiare. hon är ju 17, hon är 18 år eller någonting, så att hon säger att ja, jag bytte från fi till SD liksom. ja, ja. Det här är ju ett tydligt exempel på varför jag ska hålla käften fram tills du kanske blir 25-30 För att um, Alltså, nu är det en diskussion om aborter just och liknande. Hon är ju vansinnig över... Eh, liksom allt som är anti-HBTQ-lobbyn, det gillar hon inte. Och, och allt som är mot aborter, det gillar hon inte. Utan det är liksom 18 veckor perfekt. Det är så det ska vara. Det är så det, det är liksom gudagivna. Eh, och det är så. Och jag ser ju det här så andra sådana där höger... höger högerkvinnor framför allt. Men också då, män naturligtvis. Um, där det är reducerat till en mänsklig rättighet och det är för mig helt det är för mig helt befängt ärligt talat det är, jag, jag kan inte få till det, jag har försökt ärligt talat, jag har försökt att så där hur får man till det till en mänsklig rättighet en, en, en fundamental kvinnlig rättighet att få, få ha ihjäl sitt eget barn i moderlivet hur kan det vara det, det, jag, jag, jag fattar inte det gör jag inte Mm. Ja, man, man tar sig lite för pannan uh, där. Uh, jag tycker väl uh, man måste visa den andra bilden, nämligen att uh, människor i Sverige har i uh, alla tider... Uh, Eh, försökt vid vissa tillfällen ha ihjäl sina foster. Ja, ja visst. Genom att ha olika eh, växter eller medicin eller vad det nu kan vara som då skulle eh, få chans att öka att eh, fostret ska dö. Mm. Men att det, in eller kanske att de redan har lagt ut i skogen då, det har ju hänt också givetvis. Eh, mm. gånger. Men att det innebär en stor sorg för människan i fråga. Mm. En stor, eh, oh, låt oss kalla det, ångest- Mm. Den bilden, de försöker ju göra motsatsen här att ja, men det finns ingenting en människa vet bättre än att eh, ha hjälpt sin foster mm. Vi säger att de är ju fullständigt rubbade och de är ju mör Man ska inte kalla det mördar men liksom den här inställningen, den är helt bizarr mm. Mm. Och nu är ju Lars Daktusson i, i blåsväder och han verkar inte få uppbackning från sin partiledare va? Nej, det, det är klart han inte får. De, KD har ju sedan länge övergett allting som skulle ha att göra med någon form av krist, liksom demokratisk, konservativ syn på saker och ting. Jag noterar ju det är lite intressant att följa. Jag följer ju lite olika sidor i den här debatten och jag, ibland, så har, ibland så brukar jag ge mig in i den också, men oftast är det lite för... Det är ganska jobbigt att hamna i de här abortdiskussionerna för det är så himla dumt. Men någonting jag ser ganska ofta från och det är framförallt från USA men naturligtvis också från, från, från Sverige det är det här att ja men då titta här nu, nu har man förbjudit så sådär att, att ja, du, om det är incest eller våldtäkt så så får du inte göra bort. Um, sen får man lite nosandning och sådär. Men, men det är de, de exemplen. Och sen ser jag. Så ser jag då hur människor som säger. här: ursäkta. Jag är resultatet av en våldtäkt. En kvinna som skriver det på, på Twitter. Då. Jag är det. Och du säger att det är bättre. Alltså, det hade varit bättre för mig att vara död. Att inte få finnas. Jag mår bra. Jag har gått igenom det här. Jag har egna barn. Jag lever ett fullgott liv. Jag gör människor lyckliga. Men du säger, och då sitter varenda jävla fjortisbrud framför allt och säger att det är bättre. att, att de, Det hade varit bättre om de inte fick leva. Och, och Det finns nyanser här. Jag är helt klart beredd att, att, att säga att abort kan vara en lösning, om de blir våldtagen eller incest. Ja, absolut. Um, men att utgå ifrån att de människorna som lever och som är produkten av en våldtäkt att de skulle egentligen vara döda, för det är bättre för dem. Det är så osmakligt groteskt att, att, att det liksom, jag kan inte fatta det. Det intressanta är intressant att de svarar aldrig. När någon sån säger någonting så svarar de aldrig. Det är så att det finns inte. Men hur kan de för sig själva gömma detta argument, det förstår jag inte mm. Jag har ju en barndomskompis som också är resultat av en våldtäkt han är dessutom då halv arab av något slag vi kan gissa vem som var den, den våldtagande parten mm. men och jag vet att han lever också idag, ett fullgott familjeliv ganska talangfull musiker dessutom men, men när du pratar med honom eller så där, han säger inte att fan, jag önskar att jag dog. Jag nej, jag nej vi har haft det. just den där diskussionen, just det där att han, han, han inte tycker om det. kommer jag ihåg det är länge sedan det här. Men, men att, att det används som ett argument just för abort. Mm. Ähm, men, äh, nej, det är ju. Är, ähm, det, åh, och sen så är det ju alltid så att drar det till sina extremer. Men, men, men vad, är det har gjort här Jalle? vad är det som har gjort här egentligen gäller? Vad är det som. Jag har väl röstat eh, nej till, eh, vid alla gånger om, när de har haft omröstning i EU-parlamentet eh, till någon form av eh, höjning av abort. Jag eh, vet gränsen, eller någonting. Jag kommer, inte ihåg, jag kommer inte ihåg detaljen exakt, men det är någonting då för en friare aborträtt har han röstat nej vid varje tillfälle. Mm. Och det har då tydligen andra partier klagat på och gått in och sagt att ja, nu måste ni ta honom i örat, KDs partiledning. Har de gått ut och gjort en mediegrej av det inför valet? Det tycker jag är väldigt pinsamt. Det tycker jag är, det värsta är, är att man då har fått höra, jag vet inte om de riktigt har tagit om i örat, men de har gått ut och sagt att ja, det var nog dumt av Lars Araktusson att göra det. Mm. Det är det värsta att hela tiden krypa för de här kraven de ställer, att börja knä. Det är därför eh, bojligheten har varit värdelös i 70 år i Sverige. Det är för att de har satt sig på knä så fort eh, vänsterpartiet har sagt något sånt. Ja, ni har rätt, ja, det är bara dumt av oss. kom mm. långt. Men det kan som är, är, ja, det, det Adaktusson själv säger är ju att eh, Kristdemokraterna har en inställning om att abortlagstiftning ska stiftas på nationell nivå inte på EU-nivå. Mm. Eh, och det här säger ju även till exempel Vänsterpartiet. Mm. Men när det kommer liberaliseringsförslag i Europaparlamentet då röstar alltid Vänsterpartiet till exempel för det. Mm. Medan eh, Kristdemokraterna har sagt då eller Adaktusson, jag kommer rösta nej till alla förslag som rör abortlagstiftning. För att det ska beslutas på nationell nivå. Och det påstår som sagt, det påstår till exempel att Vänsterpartiet att de också vill. Men så fort de får chansen i det på parlamentet så försöker de rösta igenom lagstiftning som ska ta bort den själva nationella, den nationella självbestämmandet i den här lagstiftningen. Mm. Ehm, och, men, och här blir ju då Ebba Bushor så här, visst, det är ju vår linje. Men jag jag tycker ju som sagt att Lars Adaktusson har gjort fel i en del omröstningar. Jag tycker han har varit lite väl rigid i tillämpningen av vår linje. Nej ja, men här har du det. Alltså antingen, det, det finns bara två alternativer, antingen kan konservativa aldrig vinna, eller så finns det inga konservativa kvar. Mm. Ehm um, för att det är så här. Och jag vet, jag, jag William Pear skrev om det, jag själv skrivit om det och då fick jag ett argt svar, ett, ett bra svar, men argt svar från en, en person som ansåg sig vara konservativ. Att, men det är ju inte sant, tyckte han. Då, min ståndpunkt som är då samma där att konservativ inte kan vinna för att de är för, de har blivit för, liksom, ja. Uh, eller kanske alltid varit för Och då, då undantar jag liksom radikalkonservativa Jag undantar folklig konservatism så, Utan liksom det som man tänker Konservativt när man säger Uh, för att de har, om vi pratar värderingar, det finns liksom inga, man tar inte debatten, man, man tar inte som i KDs fall och säger att nej men då? det naturliga är en nollvision, det naturliga är att vi ska sträva för att det inte görs aborter uh, och vi ska på olika sätt och vis ha alternativ hela tiden, det är alternativ vi ska satsa på, sen ska det finnas en möjlighet liksom i värsta fall, men man tar inte Eh, diskussionen om principerna överhuvudtaget någonsin. Man böjer knä, böjer sig framåt särar på skinkorna till vänster och säger kör på. Det är vad man gör. Man kan ju alltid göra abort efterhand. Ja, men precis. Mm. Nej. Ebba eh, Börstor i alla fall tydlig här med att eh, vi står bakom den svenska abortlagstiftningen och det har vi gjort i tre decennier. Vi är inte beredda att kompromissa aborten med andra länder som Polen, Malta och Irland. Ja, så att man vet bara om man funderar på det där. Jag menar, i, i, någonstans så skulle jag kunna säga att jag tycker att man kan ha abort eh, långt över eh, 18 veckor, 20 veckor. Jag tycker att vi ska veckor. ha alltså där, 300 veckor. någonstans. Ja, men 300 veckor. Någonting. Nej men Det jag menar är att den, den rätta inställningen är ju att utgå ifrån det, det fall du har på bordet. Va? Jag tycker att det ska vara det sista alternativet, men det är klart att du ska kunna göra en mycket bort om det om det är nödvändigt, utifrån vissa specifika kriterier, medicinsk till exempel. Det är klart att du måste kunna göra det då när liv ställs mot liv eller vad du vill. Va? Uh, så att, att det här att låsa sig till den här gränsen, bara det är ju absurt i sig. Um, för att i tre decennier har vi stått bakom detta. Ja, ja men, men, men de här gränsen är ju då för den så kallade fria aborten. I precis. Sverige har vi ju en väldigt långtgående fria abort där du alltså går och, och genomför din abort utan att du behöver eh, som i Tyskland när du ska träffa någon psykolog och du får det finns massor massa steg liksom. mm. eh, till vecka 12 i, i Tyskland, men, men Tyskland. i Sverige fram till vecka 18 så kan du liksom, i teorin liksom, köra en, en drive-thru och bara här nu, det är dags ja. eh, nej, nu är det är väldigt sällan så enkelt för kvinnor men alltså, ni förstår vad jag menar, i teorin så skulle man kunna göra det för det, ingen, det finns ingen kontrollmekanism där Ja, men Det är därför det är principerna som måste diskuteras inte, inte liksom enskilda fall eller utgå ifrån. Liksom, utan det är principen eh, varför jag menar då är noll, noll veckor en bra, en bra grund alltså ingen fri bort men vi tittar på orsak eller vi tittar på hur det kan vara nödvändigt när inget annat har fungerat till exempel. Jag är ju, det, det är ju min idé jag vill inte ha någon fri bort däremot vill jag ha möjligheten till eh, att det finns. Jag tycker inte man ska förbjuda det eh, liksom Uh, utan det är en del av en del utav, av uh, en lösning, men jag tycker det ska vara i sista hand och det är så man ska se på det. och här borde ju då konservativa, om vi kallar det för konservativa de borde ju driva den principiella frågan den principiella ja, och, frågan och som du har inne på tidigare en nollvision, precis som man har en nollvision på döda i trafiken ja, precis men, men du, i Sverige har vi ju legat stabilt på 40 000 per år ja, sedan typ den friaborten infördes mm. uh, det måste ju vara ett problem Ja, jag tror ett, ett av problemen ligger i det som, som du, Magnus, tog upp i en bok. Tycker det tycker jag var ett av de hemska som jag läste. Mm. Det var, jag tror du berättade att eh, din dåvarande kvinna var gravid. Mm. Och de bokade abort utan att fråga. Mm givet det. och tog det som normalexemplet mm. Jo, när hon, när hon kom dit hon var, vi var båda <skratt> nyss fyllda typ 15-16 jag minns inte exakt faktiskt hon kommer till barnmorskan, så då säger de bara det att ja, nej, men vi har bokat tid för bort här om två, två veckor och då, då kan vi bara prata om den sådär. Hon bara, men va? Jag ska inte göra bort så sådär. Och då ramlade ju himlen ner på den här på den här barnmorskan eller den här sköterskan. På riktigt, såhär, hon, hon kom ju hem då till mig min dåvarande så här, hon var ju också helt uppriven att vad fan är det som händer? Då var det så här, men då ska du inte göra abort? men det, det här kan du inte, det är klart att du ska vad, då det, det finns ju inget alternativ. Alltså, det var på det sättet och efter att ha själv varit ute och öppen med det här och pratat om det och att jag använder göra mig själv som, som ett dåligt exempel om det går um, eller bara berätta om vad som har hänt i ens liv så är det ju många andra som har vittnat om detta också, att det, det var precis de har varit med om precis samma sak, hur det är idag vet jag inte men, men så var det då i alla fall då var det tidigt 90-tal mm. Ja, klockan är en bit över 11 nu och vi, vi hade saker vi skulle prata om som vi inte kommer kunna hinna mm. uh, vi, vi fastnar så mycket i de här sakerna uh, vi skulle ju spoila Game of Thrones och prata om det. och Magnus ska ställa Jalle mot, mot väggen angående vänstern och islam. Och så skulle vi prata om det här med att AFS inte får göra reklam i TV4. Men inget av det hinner, ni med. hinner vi med. Så att nu vet ni vad ni inte fick höra. Precis. <laughs> och vad som kanske tas upp nästa vecka. Det är inte omöjligt. Alltså en Game of Thrones special vill jag ha. Det, kan det kanske får bli viktigt. en special helt enkelt. En, en Game of Thrones special. Det är nog inte omöjligt. Um... Jag ska bara binge-titta på allt. Jag ska köpa alla säsonger. Hur mycket har du sett? Du har du sett halva första avsnittet? Ja, halva första såg jag. <laughs> ja. Så att jag, jag, jag kör tio säsonger. <clears throat> jag tar det i helgen. <laughs> uh, ja, det blir bra. Jag vet. Ja. Eh, vi får se. Men eh, som sagt, eh, ni, ni, ni kan också läsa. Jalla har skrivit utan spoilers på svegot.se och eh, gjort den mycket viktiga i Varför slutar de pippa? <laughs> det, det är speciellt sista säsongen. Det är helt avsaknad av allt det som gjorde det så trevligt och underhållande. Eh, så långt kommer vi i analysen hittills. Um, Fredastinget kommer ju varje fredag och sänds direkt mellan 9 och 11 om vi inte får förhindra på något sätt. Men det sänds ju totalt nio andra poddar på Radio Svegot och de kan du ladda ner i efterhand om du är plusprenumerant. Du går in på svegot.se plus och då ser du till också att stötta och se till att det här är, är möjligt. Du får också tillgång till alla artiklar på hemsidan och så vidare. Och glöm inte husfonden på detfriasverige.se. Det är nödvändigt att vi fortsätter nå målen varje månad för att kunna hänga med i det tempo vi vill renovera och rusta upp Svenskarnas hus. Och så hoppas jag får se så många av er som möjligt i Svenskarnas hus redan imorgon då det är Högerns 3 som går av stapeln i huset. finns fortfarande biljetter på logik.se Nu tackar vi för oss och önskar en riktigt trevlig So this dude in my day get really shit-based when his girl grab me to dance Looks like you and me are up the same tree So let's start our own romance Yeah And I watch the Sunday morning sun come up in each other's arms This weekend started bad, but we're really glad Cause the two we dumped are still in the bar Don't take a three day trip with a one day woman Better learn what I'm talking about If you're gonna go to the islands don't take a chance take a babe that can really get down So if you have any friends want to line you up with a blind they take it from me Get a girl you know who's cocked and ready to go Forget about e harmony Kerita is barato. Oh God, I'm not the only guy who's having this. I've never seen her before. Goodbye, David Lee. you ever grow. Where lives were torn apart You called out to our countries And you whispered to those in pain Now you belong to Odin The stars spell out your name And it seems to me You lived your life like a king From all countries lost Without your soul Who'll miss your silent brother More than you will ever know And it seems to me By David Free at last I tidenas morgon så i heiden strand sen solen förbymer sig över ett land av arktiska isarna täckt Till och göterna stann. Ett släkte av okul i fram Och drömmen om Sverige blir vägg Om lysande om vikingatåg I östled, i västlig på skummande båg För täljas en hädernas blod. Det ser trycket med plug och med svärd och tvillråde rädes en kvinn trogen där för ett råder rosmannen nord. Blir trosfri tåt hade vi visste vår plats mot mäktigsta ligor vi judesyglat och så det vore sänsmannen ut. Mitt. Man fick. Utkastet och skrungla gulgar man rätt, och kriget raseras åt vet är vett, och får vätter vett. Vad börjar den här vingen man slår? I månkung i solen och stjärnornas glans, och kycklingen fördunklas och smarta ingenstans. Vad svenskigt och stämma förstår, vad för Trots talet om folkens förtjoning och frid Det tröstas på nytt överlag Skall drömmen om Sverige vår nordliga vakt Vårt chopa sig näst i förintande slakt En härsklyst, en stam till behag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 Mångkultur i Afrika Giving enda the dog Wars. Man behöver inte längre resa utomlands För att komma bort ett tag och se ett annat land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 som tackar nej till islamister barbar och terrorister Är det fel som säg Ingenting värt att vinna är då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 Kina, Japan eller Mexiko Vi måste vara syster som tackar nej till islamister Babbar och terrorister, är det fel så säg Varför vill vi inte ha någon kultur i Afrika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 vi kommer aldrig undan sanningen. Vi ska väl in på möken nu. igen regeringen, hallå. Jag tycker det var mycket bättre för. Om man var dömd så åkte man på smörg. Det var moral och etik först i ledet logik, respekt för årens rang. Vi är många nu som kräver svar på alla frågor som inte fått något svar. I våran demokrati bilönas han givar med både status och bröder. Hallå, hallå, hallå regeringen. Vi kommer aldrig undan sanningen. Vi ska väl in på möten. Nu.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 Hallå hallå hallå regeringen Ni kommer aldrig undan sanningen Ni ska väl in på mötem nu igen Regeringen, hallå Hallå hallå hallå regeringen Ni kommer aldrig undan sanningen Ni ska väl in på mötem nu igen Regeringen, hallå Det är mycket lättare för då kan man papperskorgen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 Det är ett helt korrupt.